Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 49. adásában. Megtaláltak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató platformon, ami az Univerzumban létezik. Csatlakozhattak a Discord szerverünkhez, és tudtok nekünk e-mailt írni a 01 Podcast-okhoz, a ra természetesen egy végbetűvel van. Hogy a bolyarásban miről fogunk beszélni, azt nem tudjuk még teljesen, de hallgass végig. Itt van a körünkben Mátyás? Mizó. Mark. Hello. Secsi? <tos> És a vételj! Tudjuk. Én meg Ricsikó vagyok, sziasztok! Szia! hello Szia! no <gül> amúgy, ha egy a <gül> játék fejlesztő hatására beszéltünk volna, akkor most visszatérhetünk volna arra, hogy szándékosan a méteit, meg a métert, megpróbáltam elvenni a beköszönését. Na, Sikerült! teljesen kafuzával lettem amúgy. Még az érdekelné, mostanában egy csomót gondolkoztam azon, hogy most ilyen, most kellett első... Hogy és normális, is, hogy ilyen szagú a péniszed. Szterem. Szterem de, ez csak mit volt, ez itt volt, jogi okokból el kell mondjam. Ha ah, megvan. É, fel akarom gyújtani, ti hogy akarjátok megölni Szöcsitpál, hogy ezzel is kesztennénk? Megedettél Én. a vacskáival. Ááááááá! Nem, nem, túl... Túl gyors lenne, nem tudom. <gülhogy> Látod már ma a vacskáit? Kurva nagyok. Percolat vele. Meg agresszív állatok. Az biztos. Már akkor te hogy ölnéd meg, szöcsít vagy elsősorban Én egy. Ö... Na, térjünk ö... ö... egy. El eladhatnám és ámában megfolytanám. Hát az milyen kegyes dolog lenne. Hmm. Az a hogy hiába, hogy el, a úgyis erekcióm lenne attól, hogy folytogatsz, szóval. <gül> Sakmat. <gül> Na, hogy <ilyen> -e? <gül> Jaj. Na jó. Na akkor. Hmm. Nekem hogy van egy kérdésem, ami releváns egyébként tervített no, a szembe a témánkról. Uh, uh, Matyit kérdezem, mert lehet, hogy, ő, hogy mondják uh, kompetenciában a témában. Na, igen. <gül> Őért hozzá, ami meg nem. Hogy nekem most van egy unok öncsi, aki most ott körülbelül hat, éves. hat évesen kezdik az iskolát, ugye? Hat évesen. Ah, és, az, és azon gondolkozok most talán egyre gyakrabban, hogy hogy kezdik el vele szerepjátékozni? Úgy érzem, hogy jó lenne, és szeretnéd, de még. Most tudom, hogy. hogy, hogy, de, hogy vessem fel, hogy kiderül van egy kedve, például ezen gondolkodtam, Múltkor. Mert így. De azt a azt vele időt, és így egyébként nem tudom így. A könyveket szeret olvasni, meg így hogy Történetek érdeklik, de hogy így. nem vagyok benne biztos, hogy maga ez az egész is érdekelni. meg ezért látszik, hogy. Hát ezért még nagyon fiatal, meg itt tök máshogy gondolkodik, mint ahogy én. És így. Hány éves? Öt éves? Hat lesz, és már könyveket olvas. Hat éves. Első Olvas, megolvasunk neki. De nyire már olvas, igen. Szerintem első lépés pár komolyabb gyermekkori traumát még most beütemezni. És akkor ez. Kérdez, mit tud mesélni, hogy nekik mi fájt a legjobban? Azt kerül, el, igen. Nem, nem, nem, azokat anyájuk. Mikor jobb tehetek, játékos, vagy rosszabb? Hát, igen. Nem van. Olyan ja, lesz, hogy mit elvettem a szót így. Na szóval, hogy kéne akkor Na úgy szerintem Ke nagyjából csak kicsiben kéne kezdeni szerintem, tehát nem konkrétan szerepjátékkal, meg mit tudom én hasonlókkal, hanem csak így... Nem, nem... ez a... mondjuk, hogy én vagyok a... nem tudom, Superman? Mondod neki a dobókockát és, és dobálja azért három napon keresztül. <laughs> <laughs> Milyen érzés, hogy egy kicsiken dobálni? Na no, nem tudom, én szerintem azért nem úgy kéne mint egy szektába belevezetést. Nem, nem, nem, semmi esetesen. Mi? Miért nem? Az a jó része. Az a baj, hogy én például ezt nem tudok hozzászólni, mert viszonylag, tehát hazamegyek én is így, úgymond tudom, unakötőcsémmel én is tudok így, így szóra... Ö, beszélgetni meg hasonló, viszont ugye viszonylag ritkán, ritkán találok vele, hogy ez hozzá tudjak szólni. De szerintem hogy kicsiben kénekezni, tehát nem azzal, hogy szeretnéne szerepjátékozni, hanem legalább, hogy rá arra, hogy mit tudom én, hogyha hogy valami elképzelt szitú van, akár a legegyszerűbb, akkor, uh -huh. akkor az, az, az hogy kapcsolódik, vagy hogy tetszik neki, vagy ilyesmi. Eljön! Azt mondanám, nem, hogy azt mondom, szeret könyveket olvasni. Uh -huh. szóval amikor ott vagy nála, akkor te kezdj el egy, olvastél, egy szerep játékos könyvet. Mm. Hm. Ez mondjuk. Egy imitáció az első lépés általában. Mm. Most... Ez Mondjuk kezdésnek nem rossz, ha látja, hogy mi a látja, hogy valamit olvasok, hogy ez mégis micsoda. Biztos érdekelni. Egy Csak mert egyébként eleve, eleve megfogni az érdeklődését, mert hogy így. Nem azon, hogy így nem tudom, nyomkodja a telefonját, és így nem csinál semmit, mint az emberek, hanem hogy így, így mindig van valami gondolata, meg mindig csinál valamit, meg mindig van valami, amivel így foglalkozik. Úgymond azt tettem ezt, hogy nincs az, hogy így áll van, és így, hm, most mi csináljak, mert mindig le tud jönni színezni, átmegy, játszik, legózik. Elkezd valami könyvet olvasni, szóval ugye eleve egy ebbe, ebbe az egészbe valahogy, hogy nehezen találom meg, hogy hol lehet így besatlakozni, hogy vagy valami ilyesmit, vagy megkérdezni, hogy valami ezt van-e kedve. Úgy. De lehet, hogy egy, egy, egy tehát, hogy túl gondolom. Hát egy, egyébként, szinte ilyen legózással, meg ilyesmivel viszonylag egyszerűen rá lehet vezetni, vagy elkezdeni ezt az egészet. Csináltuk egy-egy bábút, és akkor belerakjátok őket egy elképzelhető hogy ez történik. És akkor mi van? Szerintem mi van. Mm -hmm. Még csak Matyi nem mondta el a véleményét, amúgy. De, De azt nem olyan mondhatok, amit. Szerintem csak a jó dolog hangzott Most el tudom mondani a szakredalom véleményét, ami kisebb a volt. A el tudom mondani olyan szerepjátékos apuka ismerőseim tapasztalatát, ami talán egy fokkal relevánsabb, de nem biztos, hogy olyan érzékeny, mint azt a például, és ezek ütköznek röviden, ha, mondjuk, a olyan, tehát mondjuk a Boldi az lfg.hu formain, uh -huh. ő rég mondja, hogy meg hogy a kislányával egészen kiskora óta a új szerep Úgy szerepjátszanak, nem az, amit a múlt órá, tehát múltodásba fejtegettetek, hogy mi is a szerepjáték, hanem tehát kvázi dd szerűséget van kocka, vannak szabályok, vannak mechanikák, vannak szerepek, van történet. És azt mondja, hogy viszonylag kiskortól kezdve be tudod csatlakozni. És a fele tudja, hogy ez mennyire általános. Tehát, hogy, hogy mennyire az ő lánya különleges, vagy mennyire arról szól a dolog, hogy nagyon egymásra vannak hangolodva vagy korai érett a lány, vagy átlagnál intelligensebb, vagy csak alkalmazkodott az apja azt tudjátok, tehát ez felfejtetetlen út a kívülről. Azt mondja, a, hát ez ilyen fejlődés lélek tan, főleg az alap volt, hogy ilyen 7-6 éves korban még erre, arrafajta a fajta szerepjátékra, mit csinálunk, arra még azért alkalmatlan, mert bár szerepekbe bújni tud, meg élvez is, sőt azon már picit túl is van az inkább az ovi hangsúlyos, és egyébként a filmmal rengeteg játszottunk egy időszakban, hanem a szabályjátékok iránt. Tehát ezek, hogy, hogy miért fontos egy szabály, hogy az hogy működik, az. Még annyira elvileg nem biztos, hogy 6-7 évesen erre érzékeny, meg ha érzékeny, és sokkal jobban tanulja ezt meg a kortársaitól, mint mondjuk egy felnőtt. Tehát, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogy működnek a szabályok. De valójában azt a kettők között van a az igazság. Szóval az, az, arra szeretnék rásítani, az, aki azt mondta, hogy én apróban érdemes kezdeni, szerintem is, és arra figyelni, hogy ő neki mire van szüksége rá, mert szerintem, ha valaki DND-zni próbál meg egy 6-7 évesen, na azt értem, hogy traumatikus lenni, ha valaki nem figyel a, a gyerekre. Én olvasgattam, és ékent. Egyiként... Szokott reddit nem feljönni időnként ilyen, ilyen RPG-s témákban ez a gyerekes szerepjátékozás, és múltkor múlt azt olvastam tegnap tegnapot, egy hét éves gyerek, és hogy kifejezetten pont ez a kockacsörgetés érdekli meg azt, hogy mindenkit izéne gyilkolni, amit aki érdekes, az, az a nehézsége egyébként, ha jó, hogy valahol meg ezt, ezt fejtegették, hogy, hogy a szerepjátékban egyrészt csinálja, amit akarsz, mindent megtehetsz, van ez a szabadság, másfelől meg ott van a szabályok, a szabályok általi korlátozás, az meg pont a másik, az, hogy nem csinálhatsz meg bármit, vagy van valami tényleg van valami egy korlát, ami, ami meg ezt le, leszabályozza, és ez a kettősséget, ezt egy kicsit nehéz lehet így kezelni. Nekem sugárpajzom van, nem értesz. De az mindent meghal? Nem lehet meg mindent. Hát emlékszel még, amikor te 6-7 éves voltál, hogy milyen volt az? Hát Eszembe üt egy emlék, nem arról, hogy milyen 6 évesen, csak hogy elvileg egy 6 éves gyerek elvileg nem tud még írni, olvasni, számolni, ha csak nem autódlakta, vagy a szülei, már elkezdték tanítani, Tehát ne felejtsük Igen. el, hogy a Igen. számokkal csak most fog ismerkedni elvileg. Tehát neki a, a kockák színes furcsa valami, amiken vannak ízét. De hogy az, azt figyelték meg a norvégok, és ez nem elavult, hanem ilyen pár éves kutatás, azt nézték, hogy amikor gyerekeket kiengednek a szabadba, akkor miképpen játszanak. És azt figyelték meg, hogy megjelenik náluk természetesen a szerepjáték, már mint az, ami az a gyermeki szerepjáték, hogy én vagyok a kófba, most jönnek a zombik, nem tudom mi van. Viszont három jelenlegződösséget mondtak, most fejből próbálom mondani, az egyik az, hogy össze-vissza trúszkálnak a valóság meg a képzelet között a gyerekek. Tehát nem az van, hogy most elhatározok, tudjátok, hogy most akkor akkor i neven vagyunk, hanem ez összecsúszik, kilépnek, belépnek, ez az egyik. Másik, hogy, hogy nem nagyon vannak ilyen állandósult ö, szerepek, tehát nem tartják a szerepeket, maximum hát így utolgatnak rá, vagy egymást úgy szólítják, hogy kapitány, meg úgy tartanak a kezükkel, mintha csak lenne benne, de aztán egy perc múlva már kardozik, mint egy kalóz. Tehát, hogy nagyon rugalmas. És a harmadik, most fejből mondom, hogy folyamatos küzdelem megy azért közöttük, hogy mi az igaz. Az, amire utaltatok, tudjátok, hogy most Aha. a pajzsom erősebb, vagy a lézer Tehát igazából ilyen szociális viszonyok döntik el gyakran azt, hogy mi történik. És Ez akkor... egy És akkor mondjuk. Tehát akkor az, az viszont kicsit neheze, nehezebb lenne felvázolni nekik, hogy itt van ez a játékszabály, és e szerint játszunk. Mert mondjuk ebbe a könyvben le van írva, és én ezt tudom. Tehát hogy, majd egy, egy viszonylag kisgyereknek, 6-7 éves gyereknek. Én szerintem itt a kapcsolata nyerő, tehát hogyha ő szeret, felnéz rád, akkor követni fog úgy is, hogy ha. semmit nem ért belőle. Tehát egy jelentőséget nem érti. De ha mondjuk arra használod a nagyon-nagyon minimalista szabályokat, hogy elkezded megtanítani a számokra, hogy hogy kell összeadni, meg hogy melyik a nagy szám, melyik a kicsi szám, szerintem az tök jó irány, egy 6-7 nem? Hát, hogy inkább az irányba venném, hogy, hogy na hány dobb, tehát nem az, hogy ki a nagyot dobni, mert lehet, hogy még nem tartott, hanem az, hogy na hányat dobtál, és akkor ez mit jelent? Az uh -huh. nagy szám, ezen a kockán vagy kicsi szám. Nem kis karton? Dobókockákkal tanultunk számolni, Úgy első második osztályon? meg ja, <gül> Meg dominóval. Meg piros, de. meg izékorongokkal. Igen, azok voltak de. a dobókockába, kis korongok. Á, de, de az is dobókocka volt. Aha. Az ugyanaz csak kicsibe. <gül> kicsibe? Nem, no, hogy tényleg. Én szerintem a dobókucka helyet most az jut eszembe, hogy amikor sok uh, ismerősöm szereplették, és a próbálkoztak, nagy sikerrel már két-három éves kortól. Hmm. Két-három éves kortól az eljátszani egy helyzetet, tehát ez az a gyereki szere, gyermeki szerepjáték, és ugye itt százszoros ismétlésbe, tehát hogy én, hogy a fiammal hányszor oltottam el a tüzet, a két és három éves kora között, azt megszámolni nem merem. És ugye folyamatosan fejlődik a sztori, tehát mindig kiegészül valami, plusz momentummal, amit megtanult. De ez az, amit a métei mondott, ez így, amikor így hátutánozzuk a rajzfilmeket, meg a fantáziák. A másik, ami működik, hogy mondd azt nekik mesélőként egy történetet, ahol ők el azt, hogy én mit csinálnak, de még nem nagyon foglalkozol a dobókockákkal, hogyha kicsik, hanem úgy próbálod izgalmas irányba vinni. a Ennek az a veszélye, hogy hát megyünk ilyen moralizálósba. Elmondok egy klasszikus történetet, van egy nagyon jó uh, ilyen játékos módszerrel tanító hely Magyarországon, a Rekre tanoda, ahol sok ilyen játékosított meg szerepjátékos módszert használnak a gyerekeknek a fejlesztésére. A tanoda úgy azt jelenti, hogy ők nem járnak sima iskolába, hanem oda járnak, csak aztán kell valamiféle vizsgát tenniük. És ott mondták a srácok, akik ott tartottak foglalkozást, hogy éppen így próbáltak arra megtanítani az egészen kicsi gyerekeket, hogy Hát valamiféle ilyen indián történetet hoztak be, hogy van a, a jó farkas, meg a rossz farkas, és akkor melyikre hallgatsz, valami ilyesmi sztori volt. És hát megtörtént az, amit nem vártak, hogy az egyik kis gyereknek megtetszett az, amit a fekete farkas ajánlott, és ő elárulta a társait. Hmm. És akkor, tudod, most, ha lehetővé tetted neki azt, hogy válasszon, akkor most mit csinálsz? Akkor megmutatod neki a következményeit a tettének? Tehát mi a jó reakció erre? Vagy, vagy visszakavarod, hogy? Hát, tehát, hogy elvezett tőle a valódi választás lehetőségét, hogy azt mondod, hogy a, a sötét farkaszt nem választjuk, mert akkor az lesz, hogy, dada, da, Tehát, hogy, hogy könnyű belemonöverezni szerintem a moralizálásban magunkat ilyen kellemetlen helyzetben, ami nem biztos, hogy jól sül el. Hmm. Tehát, a gyereknek még trauma is lehet abból, hogyha rosszul kezeljük ezeket a szerepjátékokat? Hát azért traumát, a, jó, igen, jó. traumája is lehet, tudod, a gyerekekre azt szokták mondani, hogy sokkal keményebbek, mint hiszük, de sokszor sokkal érzékenyebbek bizonyos pontokon, mint hiszük. Tehát mm. szerintem, inkább azt mondom, hogy ez a döntési lehetőségek nagyon jó, hogyha nem viszük bele, nem az őszintjéről foglalkozó dolgokat, tehát hogy hallgatod, hogy beszélgetsz vele, látni fogod az ő problémáit van egy klasszikus példát, amiben én belefutottam. Én belefutottam abba, még amikor közoktatásban voltam, ilyen 12-3 éves fiúkkal, hogy folyamatosan a drogokról beszéltek. De folyamatosan, ilyen rohadt idegesítő módon títek, hogy kokain, kokain, kokain. Azt se tudták, mi az, de valami ezt beakat nálok. És akkor úgy hogy. Nem, hát nem, a is jó ilyen... podcastet hallgattad. <hállt> <hállt> nem, nem, akkor még nem is ismertetek. És akkor, oh, azt éreztem, hogy nekem át kéne neked beszélnem, hogy mi a kokain. Hát nem volt jó hogy kés, mert sokkolottak, tudjátok. Tehát a fele sokkolódott, a másik fele pedig nem is értette, csak elröhögte. Elröhögte. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy rájuk kell figyelni az hogy ők miben vannak és mi őket. És akkor a nagyszerű élmény, hogy együtt tudtok képzeletbe kalandozni. Vagy akár nem is képzeletben, hanem így félig eljátszva. Egyébként az érdekes, mert most, hogy mondod, eszembe jutott, hogy az otthoni kisfiúk még nem tudom, két-három vagy négy évesek voltak talán és akkor azt játszották, hogy van egy képzeletbeli kutya és Azt ide teszik, oda teszik, és akkor mesélték, hogy az apuka ment X helyre, és akkor hát mondta neki, hogy nem menj arra, mert ott rajta. Szóval én el tudom képzelni, hogy, hogy igaz, igazából az teljesen jogos, hogy ezek a szerepjátékok valamilyen szinten megvannak, csak attól függ, hogy életen, hány éves a gyerek, és akkor mit értünk szerepjáték alatt. Ő... Uh -huh. az az, hogy... Tehát, hogy az alapokat igazából csak elkezdett használni, a, a, el, kell hasz, el kell kezdeni használni ezeket a szerepjáték alapokat amúgy is így a gyerek oktatásánál, de az, az tényleg csak a, inkább... Nem a szerepjátékot tanított, hanem szerepjátékon keresztül tanítasz valami mást. Jó, a moralitást azt kihagyhatjuk, az furcsa dolog lenne de már maga a számolásban abba segít. Igen. Más nem a kockadobásra többi, és majd amikor már van egy kis... Az, amikor már érik az agya, akkor kell elhinteni inkább a magvait magának a játéknak. És ez meg már az, hogy tényleg egy-két szerepjátékos könyv, amikor már úgy úgy olvasás az úgy megy, de nem tudom, hogy van-e van -e egyáltalán értelme, most egy nagyon fiatalon belevinni valakit ebbe. Mármint hogy miben? a mocsokba. Hát, jó. hát de, de így a sűrében nem, de szerintem finoman adagolva, szerintem simán lehet. De az, az a baj ez, ezzel meg szerintem, ez meg másik dolog, hogy most a kisgyerek az viszonylag egyszerűen influenzálható. Azt lehet mondani neki, hogy... hogy itt van ez is, és én ezt nagyon szeretem is, hogy egyébként ezt tök jó. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy igen, ez nagyon jó. De nem vagyok benne biztos, hogy magától válaszotta volna, ugye? Vagy... Na, hogy mondj, hogy mondj, hogy próbáljam magam. Hogy... Hm. É, nem, nem, nem az ő választása, hanem úgy most. Hanem csak... a, a te hobbid is, akkor rákényszerítél igazából a gyerekre. Azért csináltam a gyereket, hogy azt csináljam, amit én akarok. <laughs> Tehát ezzel nincs semmi baj, mert csak így ismerhet meg új dolgokat. Tehát, hogy mondjuk negyed órára, vagy fél órára mutatni neki valamit, az tök jó. Csak ne legyen az az elvárás. Mondjuk, ez nem biztos, hogy jó, hogy az az elvárásunk, hogy aztán ő ezt akarja folytatni. be. majd egy év volt ez a játék. Vagy, mm. vagy lásd a legtöbb fiatal sztárt, úgymond, gyerek, meg gyerekcsillagot, hogy ide ezt. De... <sílva> Valami erőtetve van, akkor annak mi a vége. Jó, de hát most érsportolókat is lehet, nem tudom, 6 éves korától ah, úsz, uh -huh. úszni. Az is hasonló, például szerintem, de akár ilyen sportol vagy hangszertanulásra beiratod a gyereket, ami azért elég általános. Ott is végül is egy csomó szor szerintem a saját példából kiindulva, nem, nem a gyerek akarja, hanem elküldik aztán, hogyha nem az... úszol a száját, és nem tettük, akkor aztán nem jár. De hogy meg kell, csak meg kell nekimutatni dolatem, és ez meg azt üdvől jobb. Fogja. Mondom, hogy én ezt szerepjátok jó, és hogy megmutatod, és ha érdekli, akkor érdekli, ha nem, akkor meg... Akkor ezért, hogy... másod, Ah, értem. <gül> Micsoda? Akkor azért vagy ilyen konfliktus kerülő, már. <gül> Miért? Na, hogy... Már megszoktad, hogy megmondják, mit csinálja. <gül> <Na>. <gül> Nekem, meg... Nekem megmondják, igen. Vagy megmondták pontosabban. Amúgy, <gül> ha mond, meg mit csináljuk. Ez meg a másik. Mindig a és mindig egy akkora ránk éreztem, amikor beültünk a DND filmet nézni, és akkor bejött a... mentek az a reklámok meg a trélerk, és akkor a legvégén ugye, hogy kegyük ha akcsillat a telefonot, és ül ricsi, és így, így, így, így vigerből, hogy nem mondd meg micselyek, nem vagyok az nem vagy az apám. És egy pár ég, és azt látom, hogy röhögve néznek, hogy mi a fasz. <síns> Ricsi képes tréler ekkor olyanokat fel de... de akkor de még a... lehet dumálni, de csak akkor szoktam dumálni szerintem. Na, na, csak ezt, uh, izé, a Civil War, a Marvel Civil warnak volt a trélere? Akkor Captain America eldobja a frisbee elkapja, a rossz fiú. Szóval Ricsi így hát ezt én is meg tudom csinálni. Most már nem tudnád Ricsi. Most nem, most nem, nem most nem. Mm. Bal simán még két apróságít eszembe, hogyha már csengetjük el a témát. Az egyik, hogy valaki említette, hogy ezek a mechanikák, meg tápolás, szerintem most kicsikét sztereotípi, teszek elnézést minden szociális érzékeny hallgatottan, de hogy egy 12-13 éves fiúnál jobb vérpüstiké, tehát nem véletlenül jött ki a fogalom, tehát annál jobb a embereket nem találsz hogy rá, hogy rátalálnak ezek a játékra, hogy egy játékon belül a számokkal lehet varázsolni, és ki lehet hozni a legnobbább bildet, szerintem ez nem az a kor, 2012-2014. Nyerni, nyerni kell, nem ér. Igen, igen, párkit le fog mészárolni. És a másik meg, hogy nem tudom, ismeritek ezt a Critical Core nevezetű játékot, elég nagy siker volt a Kickstarter-en, a Critical Core azt hiszem a fő hívosszab az volt, hogy az autizmus spektrumon lévő emberekre fejlesztett ilyen de nem az a lényeg, mert egy ismerősöm, akinek nincs ilyen jellegű diagnózisa, megvette, támogatta, kipróbálta, és ő azt mondta, hogy tök jó élmény, és hogy azért volt jó bennem mesélni, mert ő alapvetően szorong attól a, tehát a mesélésnek a terhéről, hogy itt tudjátok, hogy itt mindenre is fel kell készülni. Uh -huh. És hogy, hát nem tudom, hogy hogy, mert még nem próbáltam ki, csak az elmondás az alapján én azt vettem le, hogy a játék nagyon jól leszűkíti ezeket, a, tehát a mesélőt érő ilyen nagy terheket, így a minimum mellette meg jó mankókat ad a mesélőnek, szóval valószínűleg ezt nagyon könnyen lehet mesélni, és gondolom viszonylag könnyen lehet játszani, hogyha úgy jött létre, hogy a spektrumon lévő sokféle emberrel lehet ezt jól eredményes játszani. Szóval. Tehát, ha valaki gyerekkel próbálkozik, akkor ugye megjelent a csillagrébe, amit nem ismerem magyarul, ami gyereknek valószínűleg játék megjel, van ez a kritikált kóra ott elvileg van, talán még tudományos háttér is. És. Tehát, mm. uh -huh, tehát akkor mi a, az... mi a lényeg, vagy mi, mit, mit kell, mire kell gondolni, hogy miben más? Nem igazán tudom elképzelni. Problémám sincs, én sem tudom megkérdezni. Hiszen okay. én úgy, nekem úgy tűnt, hogy mutogatták így a dobozt, meg hogy mi lesz, hogy mint egy leegyszerűsített DND ahol mind a beszélőnek nagyon világos az, hogy most mi jön és mit kell mondani, és mondan, mekkora az a pici homokhoz az a tér, amiben a játék zajlik, meg a játékosokat is nagyon világos keretekkel segíti azt, hogy most mi a helyzet, most mire kell figyelni, most mit, mit dönthetsz el. Én valahogy így képzelem. De ez ezt mondjuk, sajnos nem próbáltam. Ez mondjuk itt valószínűleg jó jó, jó sülhet, ki gyerekekkel, igen, belegondolva. ...játékosként. Hát... No. Én már látom ebbe az... Na a... a habzószájú Fortun-est, ahogy Ordi Báler. Hogy? A fortun is le kell izelni? Le kell butítani? Hát, most az, az... <gül> hát Igen. Hirdről, ha habzik a szája, nincs igaza. Hát nincs, nincs, nincs. Nem... És... jutott. Oké, hogy ez ilyen kivetett gyerekeknek szánt, viszont mondjuk egy átlagos mostani szerepjátékot, mondjuk vegyük alapnak a. Vegyük Mágust mondjuk. Nem, mert úgy alapnak, hogy mondjuk az magyarország egy elterjedt volt valami. Tehát teljesen mindegy, vegyük alapnak azt, mert aztán szerintem azt mindenki ismeri normálisan. Azt hány éves kortól lehetne ajánlani, hogy tessék, fiam, itt a Mágus szerepjátékkönyv, és titeket az érdekel, játszatok? Hát, hogyha az óvodá helyett börtönbe volt, akkor. Akkor elég hamar. Nyolc, nyolc év. Nem, senki nem. Szerintem onnan kéne megközelítani, hogy kb. mint egy... egy milyen filmet, milyen korta lehet nézni. Tehát, hogy mondjuk, ha már erőszak van benne, ilyen nem tudom, durvább, akkor valószínűleg az magasabb, de, de például simán van olyan ilyen erőszakos, nem tudom, a ami meg csillan belefér, 12 évesek meg is. Hát, tehát épp ezek épp a, nem az tudom, a robot, robot szétlerések, meg ilyesmi, az, uh -huh. az például bőven beleféred de ha már csonkolások vannak, akkor az már inkább ilyen 16-osnak mondaná. Nyilván ez csak egy nagyon ilyen. ilyen Most egy pont az, hogy tehát reménykedtek sokszor a 17-es, meg 18-as karikáért, mert az, az azt jelenti, hogy a, a 14 éves korosztály is meg fogja nézni. Érted? Ugye hm. az, az fog rámenni, nagyon meg. Uh, a, e, a... Nem tudom, hogy így be lehetne határolni, hogy milyen szerepjátékkal játszik. Én csak a, tehát, hogy melyik világ vagy melyik rendszer, mert tök mindegy, mert 12-14 évesen valamelyikre, hogyha van affinitásra, úgyis rá fog szokni. Vagy amihez talál könyvet otthon, például. Mondjuk ezt ezt... A... A, a, könnyű, a könnyű megoldás vagy a könnyű válaszára az, hogy hát az a mesélőtől függ ami inkább nagyjából minden a mesélőtől függ, minden a ez, ez, ez még teljesen jogos, tehát hogy igazából magusban is lehet mit tudom beszélgetni a falusiakkal, meg mit tudom rejtőzni megoldani, meg a másik meg az, hogy ki azt a falut, meg mit tudom én erőből megoldani mindent, ja, értem? De ez, de ez tényleg ez a, ez a, ez a cheat, cheat válasz szerintem erre, mert nyilván azért ennél, ennél jobban be lehet határolni. Vagy mégis igazából a témától följön, így gondolom, de például azon az érdekes, hogy mondjuk ilyen morális dolgokat, az, na, például azt mikor lehet, vagy mikor lehet érdemes így bevezetni. Még szerintem előbb jön az, az érdeklődés valami iránt, mondjuk vagy skifi, vagy fantaziért, valami tágabb fogalom iránti érdeklődés előbb jön, mint az, hogy a szerepjáték. És aztán azon belül fogja megtalálni azt a játékot. Ha veszek És az már, de, de, de inkább az a kérdés, hogy mikor. Mi, mikor... Ez amúgy érdekes szerintem, ez, ez amúgy nem így van. Én például hamarabb, én hamarabb láttam szerepjátékokat, mint hamarabb kezdett el érdekelni, mint szerintem bármelyik téma, mint, mint ami azokban a volt. Tehát mondjuk a shadowrend, láttam hamar, az nem annyira érdekelt. Úgy különösebben ez kifeje. Nem azt mondom, hogy ez egyáltalán nem, de hogy úgy nem, nem az volt így a lényeg a dolognak. Pláne meg a vampire gondolok, ami úgy igazán tényleg elke, elkezdtünk játszani. Elkezdett érdeklő, és érdekeltek a vámpírok úgy előtte. Nem, ez nem volt nekem ilyen érdekes dolog. az nem... haveroktól jött? Nincs a Vampire meg ilyenek? É, haverok nagy mondják. <gül> hát az egy ilyen külső. Köszön. De havertól végül, igen, nézzük persze. De ott is az volt, hogy Hú, van ez a szerepjáték, izé, ilyen vámpíros, ez még az, majd a. a nem tudom, kimesél nekünk, akkor tök jó lesz. csak akkor tök jó volt, nyilván nem azért volt, nem csak azért volt jó már egy vámpír, nem az, hogy jött valami ízé, egy. Jött egy idősebb srác, aki akkor játszott velünk, meg nem tudom, meg vámpírok, meg vér, meg minden, és akkor az ilyen kamaszként az nagyon ízgi volt. Mondjuk hmm. ez nekem is úgymond először nagybátyám hozta be az hmm. a mágust. Csak azért mondom, hogy de ez megint ilyen külső vizéből, de engem ma akkor azért valamennyire csak érdekelt, így, ha nem is a fantazi, de egyáltalán az ilyen elvontabb dolgok. Akkor tehát nem a sport. <gül> <Például>. <gül> <gül> Csak... Tehát, amikor már formálódik valami elképzelés, hogy mi az, ami leköti az agyát... Akkor kell elkezdeni ezen gondolkodni inkább. De, de, de amúgy meg, aminek ki van téve. Ja. Tehát, de... Szerintem Ez a környezet, ami... Mert van egy... Hát jó. A pedagógiáról én nem beszélek inkább. No. Jó, nem mondani. Hm. De amúgy meg igazából azon gondolkoztam, hogy a mostani világban ez a. Na, bocsánat, na. Szóval a mostani világban ez a szerepjáték ez így meg fog maradni fiatalok körében legalábbis, mert mostanában minden annyira gyors, meg annyira chill-villi, meg ilyesmit, ez meg azért. Tehát, hogy annyi inget nem kapsz, mint mondjuk egy átlagos, egy 7 más TikTok videónál, vagy valami. Ez egy érdekes ez kérdés. Könyörű, az... és olvasnak az emberek, de ha nem? Tudom, hogy gyerekek, vagy nem? Köszönöm, hát, mondjuk... Azt én látom, hogy az magának a be, papír, tehát ez a... Az utánpótlás nem a gyerekek köréből jön. Az asztali szerepjátékunknál szerintem. Nem csak nem, nem olyan, más, olyan görögben, vagy érted, hogy... hogy... Hát de nem csak onnan, tehát... Vagy... Ja, az Úgy, igaz. sok inkább, inkább fel. Azt mondom, hogy nagyon sok, nagyon. Tehát a, az elmúlt időszakban ugye a Skiffy és a fantasy nagy lett a térnyerése. Így a rendes, a, tehát trendi lett. Game Bord, of és azt, ez már nem egy ilyen underground dolog, d, &D zni R Random emberek dd meg a oh, nyomjunk, soha életükben nem, nyom, nem nyomták, de gyerekkorúba se. Én ja, nekem kollégáim is így, Már így, így, hát így érdekel, meg, hogy játszottam, mizé számítógépes játékokat, és akkor jó ne szerepjátékozni, és mert hogy láttam, hogy a Stranger things vel meg és érted ilyen. 30 év körül emberekről van szó, és akkor hm, jó próbálom, mert jókat hallni róla. Mert hogy igazándiból szerintem a szerepjátéknak nincsen rossz víz most uh, semmi médiumon. Úgyhogy nem igazán az ember, szokott az ember panaszkodni rajtunk kívül az, hogy milyen szar szerep játszott, hanem hogy jó, milyen jó volt meg, hogy ki, mi, miért játszottunk, mi ezt meg azt csináltuk, és ezé fasz volt. Na rép mostért ki ah, izé, a Terex-en egy cikk, Igen, elolvastam a szlatjátékos gyilkosság. Meg, meg Mi? <gül> oh, nice, nice! Azt nem láttam, nice. akkor ez így így. Nem, mert ez egy 15 éve volt egyébként, Igen, meg, meg csak elnevezték szerepjátékos gyilkosságnak, és ez e volt. Magyanosítottak meg a gyilkoság, meg a, az áradó, ja, szerepjátékosok jatékos. voltak ezkedett. Amúgy ér, nem... én. volt a háttérben, ugye? Én amúgy... Biztos, hogy nő volt a háttérben, hát ugye? volt, volt, volt, volt dolog, én... pénz volt hát, hát a háttérben. Hát az én... is volt, de nem az van, hogy aki végüs feljelentette őket, az összeért az egyik fejlentetnek a barátnőjével végül, vagy de, valami ja, ilyesmi? Remélem valami tőcsön történt, vagy valami... Ezt szerintem Budapesten történt. Ábicsába pedig ott Na mindegy, azt akartam ezzel mondani, hogy alapvetően szerintem ez a szerepjátékozás, hogyha elkezded a szerepjátékozás is erre nyitott vagy, akkor az szerintem az, az attól függetlenül még egy szubkultúra. Tehát ez viszonylag szűk. És hogyha van szerintem egy gyerek, aki azt mondja, hogy igen, az engem érdekel is, akkor utána olvasok, akkor neki valószínűleg olyan barátai is vannak, akik ezekben érdekeltek, szóval szerintem. Itt van egy ilyen, szerintem egy baj, úgymond a szerepjáték, mert szerepjátékban nem vagy érdekelt, hanem négyen vagytok érdekeltek szerepjátékban. Ja, uh -huh. hát, egyedül, érde... nem... egyedül érdekelt lehetsz. <kül> bármelyik játékban, videójátékban, stb. Szerepjátékban már kell hogy négy ember, akivel együtt. Hát most fogja. figyelj, te, tegyük fel... Azt nehéz az elvárnom, hogy az, az, az mondjuk annak is nagy térnyerése van, hogy egyszerűen online keresel ebbet, az kész. Mm. A mai emberek már lehet nyitottabbak erre, szóval... Lehet itt. Én, én... én figyelj, simán el azt képzelni azt, hogy, tudd, hogy van egy gyerek, aki megtalálja otthon apunak a a szabálykönyvét elolvasgatja és mondja, ráveszeli a haverokat, hogy basszus próbálják már ki ezt legalább egy alkalommal, és akkor és akkor az nekik tetszik. Hát, ha, ha ő a Volt ilyen diákom. <gül> De <gül> akkor az, az a diákod volt a helyi társaság csegye, nem? Igen, igen, rávette <gül> Ő volt a karizma ember. Hát, hogyha nem karizmatikus, akkor nezen tudja rávenni. Mm. Szerintem az van, hogy, hogy rengeteg tehát most, hogy népszerű ez a dolog, meg hogy ilyen pozitív légkör van körültekeltve, egy csó ember kipróbálná, de az nem biztos, hogy megmaradna, mert ahogy ti is mondtátok, négy embert kell összeszerezni tartósan, ez egy elkötelezettség. Tehát az a fajta szerepjáték, ami a legelterjedtebb, ez a folyamatos kalandozó ez az elkötelezettsége. Még a játékosoktól is, hát meg a mesélőtted. És hogyha nincs egy mesélőt, tehát nincs egy rutinosabb tapasztalt mesélő, aki gyűjt egy csapatot, akkor ugye, hát ismerjük, hogy az milyen élmény. De valahogy mi is kibírtuk ki meg, kinőttük, tehát, hogy ez működik, csak sok az elforgácsolódás én azt gondolom, hogy ebben a szisztémában. Va vajon összejön nekünk az évi két játék, srácok? Dümdüm, nem. Vajon. Vajon. Valium. Én megyadszottam kettőt ebbe az éve, csak nem veletek. Na, meg <laughs> csücskítva. Trum. Ha. Igaz. Komolyan mondjátok, hogy Évi két játékotok nincs. De, azért de szokott lennés. De az a kettő, az elég, de ez nem mindegy. Nem. Akkor az évi, évi négy, négy, az a évszakon két-egy. Azért tavaly sokat játszottunk. Tavaly játszottunk egy nagyon rengeteg hullával, lábus de már most ten... Akkor mi ez a kettő? De... Nem értem. Nem tudom hát Jó, magyar. jó. Tehát, hogy ez idén a... Még nem indult be Enyhén költői túlzás egyébként, de van benne... Nem ig nem de, igen, de igen, van, benne, van valóság magja van, igen. <gül> Na, nem ugyanabban a városban lakunk, szóval így nehéz a meg, meg mindenki baszi kitörténel a doodle vagy tartani magát a doodle vagy vagy variálunk, vagy nem tudom. Fogja perc a karját. igen. Igen. Az ki volt? Nem tudok. Nem tudjuk, melyikünk volt ez. Nagyon ki volt. Hm. Ja, de De, igen. Ékszem, de be majd. Jó lesz ez, jó lesz ez. Vissza ki térni arra, hogy hétköznaponként játszunk egy pár igen hm. Most is játszhattunk volna. Ja. Aki hm. mesélhettél volna. Ja. Vagy még mesélhetsz. Na, gyerünk, kezdjük neki. <laughs> A fogadóban öltök, ah, fogadó, a sorogadó a sötét sarok, sötét-sorog! Oké. stop Lekas, most Legyünk inkább most, mi a fogadó? Nem lehet. Törölgetem <tolg> akkor azért a poharat, a mögött. Én vagyok a pult. Lehetek, Lehetek sör. Lehetek Lehet. Itt lehetnek egy másik városban? Nyilván. Biztos, Jó, de mi volt az eredeti gondolat? Uh, ja, az elforgá elforgácsolódunk a. Tehát szerintem ez olyan dolog, amit nehéz kipróbálni. Tehát annak is nagy a küszöbe, hogy végre sikerüljön kipróbálnod, és annak is nagy a küszöbe, hogy benn egy tartósan. Hmm. Tehát valójában ez a, a jelenlegi szerepjátékok, maga játékkultúra igazából a hardcore csinálás fele tart. Szerintem van egy ilyen rejtett nem is tudom. Szerintem mondom, a, a kipróbálás szerintem hogy a tudomást ezerről utána szerintem már nem nagyon nagy a küszöb, úgy értem, hogy azért elég sok esemény van még rendezvény. Jó, Budapest mondjuk, de hogy azért úgy vannak rendezvények, meg online is szerintem, ahol be, be lehet csatlakozni kezdőként, szóval mondjuk van olyan gyakran, mint egy koncert, ami érdekel, vagy szóval, nem tudom, hogy ez mennyire ah. számít, könnyűnek vagy gyakorinak, de hogy azért úgy. De, de nem nincs ott, Este 10-kor jön az útcsó busz vissza, érted? Meg, meg, meg a azt azért teszem, hogy valamilyen szinten azért szociális dolog. Tehát online szerintem annyira. Ne, tehát, hogy elkezdeni nulláról mondjuk, és csak online csinálni, szerintem az, nekem az úgy furán hangzik. Mert azért az, szerintem ez az a szerepeltetés azért valamilyen szinten szociális dolog, hogy ha mást nem kezdőként, hogy Úr milyen szép kockockákat kock hát nézd már meg, meg szóval, hát, ez hozzá hogy... Mondjuk online, online nagyobb a küszöbb. Micsoda? Online, online teljesen nagyobb lehet egy a küszöbb arra, hogy egy elkezd megbecsatlakozva róla. Hát... Online szerintem a, a, a csatlakozási küszöb az kisebb, de a fenntartatóság az nehezebb. De, mint... Nem tudom. Nem, nem Tényleg, nehéz magam vagy valakinek a helyébe, akinek sem szeret játékozott, de, de elképzelni azt, hogy valamit teljesen random négy emberrel, vagy három-négy emberrel elkezdünk játszani, úgyhogy ez az első alkalom, nem tudom, egy, nem. ahogy Ricsi Há, is mondta, kicsit egy fura. Azzal a, hát, a fiatal fejével fog fel ezt, aki épp, egy, épp az ötödik random embert nyomta le Tinderen. <gül> hát meg nem is az dolog <gül> van. Érted? Tehát, tehát, hogy Lolosul napi 30-at játszik izé, öt random emberrel. Meg Kovos klán Igen. <gül> Így könnyebb. Oké. Okay. ugye össze. az van, hogy itt a Lolban, meg a Tinderben, a folyamat maga gondolom, úgy van megcsinálva, hogy hát az talán túlzás hogy addiktív, de hogy eléggé belevisz a Lóba. De szerintem ahhoz, hogy a szerep, tehát Egyrészt mi is elkezdtük valahol, és botladozva így ide megcsináltuk, de ahogy szerintem az asztali szerepjáték teljesen kezdőként nem annyira könnyű elérni a flót, hanem azért mm. működik, én szerintem egy csomóan, nem eltöbb mindenki, a többség szerintem azért marad benne ebbe a hobbiba, mert a barátaival játszik, és a barátokkal töltött idő, akkor is, hogyha bénázunk meg, szar, akkor is jó, barátokkal, vagy úgy egész Igen. jó. És hogy egyszerűen kibírják a baráti társaságok, Aha. egy lelkes mesélővel a hátuk mögött, hogy így tűrhető szintre jussanak. Én tisztán emlékszem, lehet, hogy már elmondtam nektek, tisztán emlékszem arra, hogy másfél hév után mondta nekem tizenvalánnyi évesen a játszó címborám, hogy ha, ah, a mai játék, ez nem is volt annyira rossz. <gül> Ami azt jelenti, hogy <gül> amíg <addig> borzasztó lett. <gül> Oké. Okay. Na, no, ugye hát ez, ez fúriga. Tehát barátokkal nyilván... Mint bármilyen számítógépes játékot együtt játszani, akármilyen rossz is ez a játék, együtt mindig jobb lesz. Tehát ah. ezt jött egy játékra, meg aztán hatványozott meg az... Nem mind egyikre igaz. Nem minden kire igaz. Nem, mondjad, mondjad, mondjad! Nem, nem, nem. És... nem is tudom. Most én azon gondolkoztam elközben, hogy hogy engem már az is, anno, az is attól lettem tökre lelkes, hogy csak maga, meg volt a könyv, és azt olvasgattam, és így, ahogy olvasgattam, és tudtam, hogy majd egyszer játszunk, vagy reméltem, vagy nem tudom, majd lesznek emberek, akik ezt elkezdünk, már, már, már olvasgatni, nem tudom, átolvasni a kasztokat a mágusban, meg minden, már az is egy úgy lelkesített, meg annyira édeljett ez az egész, és nem is tudom, hogy. A könyv is volt, nem vagy Még, Hát az a mágus, nagy vágos könyvet olvasgattam. Ha. És csak a képeket, és hogy így vagy a Shadowrun könyvet szintén ugyanezt, csak hogy így már, azt, már, már attól kezdem támadni, játszani, hogy csak olvasgattam a könyvet, és aztán még inkább olvasgatni akartam. És ez így tökre generálta nekem maga, magát hát, úgy, az abban az, az időben. És ezt mesélni, ugye? szóval szokott mesélni. Oké, okay, akkor én, ebben nincs. Én inkább a talán második legtöbbet szoktam, talán. Aha. Ezért ne a... felejtsük el, hogy egy, egy átlagos kétekos csapatban nem mindenki olvassak a könyvet. Tehát amit értál, az abszolút valós, és én is ugyanezt éltem át meg, de hogy ez... Hm, hát nem állítom, hogy a többségünkre igaz ez, a, ez az út. Igen, igen, igen. A... Pont, és pont arra gondolok, hogy most, nehéz, most, most is azért, szerintem hogy kevesebben jutnak oda, hogy hop találnak egy könyvet, és akkor azt elkezdik olvasni unalmukban a nyári születbe, és akkor ettől tökre megint neked játszani. Az, az a baj ezzel, hogy én megint ez azt tudom felhozni, hogy szerintem egy gyereket jó, és, és nem lehet annyira felpörgetni, mert tehát, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt az volt, hogy volt egy ilyen könyv, hogy úristen szétrobbant az agyad, viszont most alapvetően csak rákeres Google-ön, és akkor kiróbbi az összes szerepjátékkönyvet. Tehát, hogy az, mm -hmm. azt akarom ezzel mondani, hogy... Most ezzel szerintem nem lehetne annyira megfogni egy gyereket, mivel hogy. Hát a franc tudja, lehet hogy, arra, lehet, hogy újdonság lenne, és akkor egy megszületnek az összes viccói, és akkor ó, Isten, ez mennyire túlra nem, nem tudom. Az még mindig más, hogy ott van fizikálisan egy könyv, vagy hogy elérhető az internet. Aha, hm? Ér, igen. Tehát az egy két külön dolog azért. Hm. Eméltileg, érted, arra is volt valami kutatás, hogy csak az, hogy van könyv, ahol felnő egy gyerek, már az javít a teljesítményén, a mentális teljesítményén. Uhum. -huh. Minden más kérdés, csak hogy... Én, én én olyan vagyok, aki szabálykönyveket olvasgat, csak úgy. és uh -huh. Én, is, én, én is, is ezt akartam mondani, hogy... Végülis a... annyira nem is feltét, Tehát, hogy onnan kezdődik el a szerepjáték ö, szeretete, meg hogy mint hobbi, hogy játszol négy emberrel, vagy onnan, hogy elkezdesz szerepjátékokban gondolkodni. Mm. Tehát, hogy. Most ez. Ha már az is fan része, mert én nekem azt szokott venni, hogy miközben olvasom a könyvet, elkezdek kitalálni karaktereket, stb. Még csak nem is kalandokat, csak karaktereket. És már az is egy fan rész. Most mindenképp muszáj összeszednem mindig négy őtöket, nagy nehezen. Két-három. Azt, amit Tehát, hogy ez ugyanúgy fenntartja azt, hogy még, még szerepjáték. Hát igen, de még, de még mindig játékról beszélünk szerintem. Tehát, hogy alapvetően, hogy tehát élvezed, élvezed olvasni a könyvet is akkor mit tudom kitalálni egy korak, Tehát az, az még mindig nem játszás annak az Tehát nem. Nincs meg az, az élmény, hogy játszod is szerint. Á, ah, Franz tudja. Értem, mit volna hogy... ez most olyan, mint te dotában meddig? Hát, volt olyan, hogy csak leültél és nyomtad a practice szesseket? Hát lehet, hogy volt. Hmm. Az a... hmm. Vagy nézted amúgy a médiát róla, <laughs> tehát az hmm. meg a másik, tehát... Ja. Hmm. Hmm -hmm. Én, mondjuk én nem nézek semmi ilyen kritikáról, meg én nem tudom mi haszságuk. cringe. cringe. <gül> Cringy? <gül> cringe, igen. Na, e e e a lárposokba, most beleszállunk a kritikáról, soknak. Az az, hogy ők kikészítek minket. Mételbe szállunk valamelynek. Mételnek a... minden cringe, hogyha valaki kiteszi a... magát. <gül> valaki jól érzi magát. <gül> Ez az, az a, a legjobb. <gül> <gül> Néha örülnek meg minden! Fújj! Hogy merik? Hogy mert bárki boldogabb lenni, mint én? Nekem kíván hogy, hogy mert bárki boldog lenni? Ez még mindig ugyanaz a halmaz. Igen. Hogy? Hogy? Még? Ja, de... Most uh... Hogy azt, hogy ott jártunk, hogy karaktert alkotni, elveszik a szerepjátéknak a lényeg, amiért csinálták azt a könyvet talán, hogyha nem is nem játszol vele? Nem hmm. hát, tudom. Hmm. Ezek általában egymásra épülő médiák, tehát előbb-utóbb előveszed egy könyvet, amit tanulsz, tehát, vagy elkezdesz olvasni. Amit én szintén nem teszek, mert én nem tudok olvasni, csak szabálykönyvet. Hmm. Dobl az összes. Na és? Na Kérdés, mivel tartjátok fent az érdeklődéséteket a szerepjátékkal, amikor éppen nem szerepjátékoztak? Van valami, egy szoktok csinálni? Most talál hmm. Néha De, én most... hogy egy sikeres, boldog ember vagyok, tudod. <gül> <gül> Még, minibb. Még minibb. Én, én, én Medieval Click-szimulátorral játszok. <gül> <Mi soha? Az gül> hát a runescape <gül> <No. gül> Egy olyan szerepjátékos, szerepjátékos elvonástüneteket, valamilyen szinten enyhíti, tehát hogy így. Uh, nem, de nekem nincsenek elvonási tüneteim. Néha, néha elgondolkozok rajta, hogy tök jó lenne játszani. Már rájössz, hogy milyen munkával jár. Igen, igen, igen. Ja. De így akkor neked végül is maga az, hogy nem tudom. Benne vagy, ebbe. Benne vagy mondjuk a, a, a chat csoportban, ahol beszélgetünk, és időnként elérnek szerepjátékos témák, meg podcast ez így, neked végül is. Így a szerepjátékos ülések között ez teljesen elegendő, és nem szoktál mondjuk szabálykönyvöket olvasni, tegyük fel, vagy klinikáról, vagy hasonlót nézni. Ritkán, ritkán. Ritká. Néha, bele, néha fért, be vagyok lépve a Null egy podcast gamerre és a YouTube-on megnézek egy-egy videót egyébként. De alapvetően nem. Egy szerepjátékos podcastot hallgatni esetben. Mm, igen, megvágni, nem? <gül> <Ja>. <gül> Na úgy, szerintem Ritchie nem szeretni csak a szerepjátékot. Aha, <gül> szerintem is. <nem> tudom, <gül> csak Ritchie nincs benne a szerepjátékban úgy nagyon, vagy úgy. Én is azt jelentek. Figyelj, én, én jól szórakozok azzal, amit játszunk. Néha segítek barátnőmnek kalandot alkotni, meg ötletedünk, meg ilyesmi, nekem ez... Az elég biztos állt ez Na hát, ez segít is mondtál meg. valamit, ami, ami ilyesmi. Ne, ne, ne, ne, nekem, nekem ez így elég, és igen, és egyébként az az bennem van, hogy amikor játszunk is, hogy jó, játszunk a legközelebb is, viszont... Nem nem, tehát nem, nem, nem tudom. Lehetne sűrűbben, az biztos, mert amúgy egyébként... Jó szórakozás, és ez a töm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 óra az egyébként tök jól lehetedik, és tök jól érzem magam közben, szóval Nem tudom, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy gátolom a boldogságomat, vagy valami <gül> Hogy uh, nem, nem foglalkozok ezzel, nem tudom Azt Nem Jó van, csak poénkodtam az előzővel, nem kell komolyan menni Én nagyon szigorú vagyok magamhoz Én a most már valamennyire azért enyhültem, de hogy, hogy én nagyon próbálok figyelni tudatosan arra, hogy, hogy vagy játszak, vagy olyan dologgal hogy az időmet, ami nem pótcselekvés, tehát egy játékba visszaforog, és mondok olyan dolgok, amik szerintem pótcselekvések, az a fajta világalkotás, ami szerepjáték, ha kíszi magát de soha nem lesz, belőle nem játék. Tehát a világalkotás az egy önmagában izgalmas hobbi, én nem szeretem, de sokan szeretik, de uh -huh. amikor azt hiszik, hogy szerepjátunk, de csak alkotunk a világot, amivel azt, aztán semmit nem ismernek maga a többiek, azt szerintem az egyik zsákutca, a másik zsákutca meg a könyvgyűjtők. tehát akik gyűjtik a szerepjátékokat, de nem játsszák, csak mozgatják, vagy még csak az se. De most nagyon szigorú voltam, mert hogy szerintem a szerepjáti iparág azért tud működni, mert vannak a gyűjtők. Tehát a, uh -huh. ha csak a játékok lennék, akkor, akkor itt nem lenne annyi ipar semmi. Öt, Ötöd ennyit lennének szerintem. Igen. Tehát, igazából ilyen tehát a saját hobbim a szimbióta viszonyban van olyan hobbikkal, amik föntartják. Tehát anélkülük nem tudna létezni. Azon persze lehet vitatkozni, hogy a podcast hallgatás, az mennyire forog vissza, és mennyire csak pótcselekvés. Itt egész sok hosszan tudnék érvelni, hogy miért nem pótcselekvés, de tudom, hogy ez kognitív, mi az, uh, torzítása itt elfogult vagyok. Dizonancia? Igen. Kognitív diszonancia redukció. Elnézés. Imádom. És tudja, és tudja a kifejezést. Kérek el. Őrületes. <gül> <gül> mm. Szecsi? Nem tudom. Nem, nem szok, valahogy, vagy valahogy lefoglal magam mindenféle szarral menet közben, két játék között, ami elég sok idő lenni. De akkor szokott visszajön, így ez a, a vágy, amikor, beszél, amikor beszélünk róla, vagy látok valami játékot, amiről, amiről eszembe üt valami szerepjáték, mondjuk nem tudom, High Fleet ezek, vagy valami, és akkor jó, de jó lenne, vagy szebb van van videó, vagy, vagy egyszerűen kollégák beszélnek, hogy ú, játszottak, meg ilyenek, vagy milyen jó lenne játszani, vagy át, nagyon sok helyről jön, és akkor jön egy inger, hogy ó, oh, oh, igen, igen, kéne játszani, meg olyan ezek gondolkozni kalandon, meg, hmm. meg nézzegeti dolgokat, meg, meg hogy mennyibe kerül egy könyv venni egy új könyvet, meg hasonlók is. Na, amúgy ez, ez, igen. Tehát hogy az, az van, hogy ugye az inger az megvan is, Viszont azt nem látom azt az mert hogy én nem vagyok mesélő, nem csinálok kalandot. Viszont el tudom képzelni, hogyha tényleg fel kéne készülnöm arra a kalandra, amit bepromóztunk kb. másfél éve már, hogy én fogok egyszer mesélni, akkor valószínűleg elég rá tudnék pörögni, mert hogy mit tudom, szeretném kidolgozni a nagy részét. És hogy na, azt akarom ezzel mondani, hogy én mint játékos, mondjuk annyit nem foglalkozok vele talán, mint kellene akár. Viszont hogyha mesélni kéne, akkor szerintem eléggé rá lehetne erre pörögni. Nem? nem rosszul gondolok. Nem. Csak úgy gondolom, -e hogy... Én gondolok rá. Vagy Dur, tudom, durom, de ezt mondom, hogy... Igen. <gül> Érdekes. Nem, nem tudom. Én például ehhez képest, már sokat foglalkozok egyébként így szerepjátékkal, így belegondolva. Tehát mondjuk, én azért rendszeresen hallgatok mondjuk podcasteket, bár mondjuk a kevésbé, de például kiszok, hogy én a péntekenként viszonylag új... Új, onnan csinálják, ez a gro grognád reggeli. a, a nullájátok arról. Egy... Én is azt vártam. Egy teljesen másik, hogy egy, egy sikeresebb, hallgassatok egy sikeresebb podcastet nálunk. Melyik az? Van, aztán sikeresed, mert, e... <gül> hát, ott ilyen tapény. Egy magyarok? Magyarok. Jöntőt, mert igen, igen. Mártya biztos ismeri, már. Persze, a Zsolt és a csomi csinálja. Tök jó. Igen, igen, igen, ez tök jó, tényleg tök jó. Még több konkurencia. Igen, három négy óra, másfél óra talán ilyesmit hosszúsággal, és úgyhogy ilyen, és vannak egyébként, amik kevésbé érdekesek, de igazából munka mellé hallgatom van akkor jobban figyelek valamit, amikor kevésbé, szóval olyan szinten nem, nem, nem úgy hallgatom ezeket, meg ugyanáltal a podcasteket se, vagy száztazerzők van, hanem így de uh -huh. is akkor van, hogy egyébként valami másra figyelek, és akkor lehet, hogy egy perc kiesik. Nem annyira figyelek rá, de, de egyébként értelmesen beszélnek, meg érdekesen, meg a témák, meg hát valamikor olyan, ami, olyan, ami, ami, ami valamilyen szinten eh, érdekel engem, máskor nem annyira. Elég D&D, meg old school D&D fókuszunk. Abszolút, abszolút old school D&D fókusz fókuszban van, és ők is egyébként így, így közelített meg a témákat, ami egy kicsit emiatt érdekes is lesz, meg egy kicsit érdektelen is, mert egyrészt nem annyira vagyok otthon benne, és ezért jó látni, hogy mások hogy gondolkodnak ezekről, viszont meg nem annyira, így idegen tőlem, nincsi ezért lesz. Mi elég, keveset Igen, elég keveset beszélünk a crunchról, nem tudom, ez olyan, ami inkább nyomja ezt. Mm. Vagy? Nem mondanám, nem. De kicsit, de nem, nem, nem. Arról igazából az, az ilyen az old school D&D kicsit crunch szerintem, mint mondjuk egy DND. őt, úgyhogy ilyen szinten valamennyire több szó nem Ajaj, ajaj, kinyílt a bicska. Nem <gül> is hallgatod, nem is figyelsz, sose figyelsz. Nem jött, viszont nem csak más is Más egy dolgok alatt. Hm. Ja, jó, oké. Okay. Hát pontos is, gyertsük, hogy értsük, hogy Most én arra gondoltam, Mm, a, most azt, hogy crunch és én csak az, az, azt gondoltam ez alatt, hogy talán kevésbé mm, szerepjáték, ez kevésbé színészkedős, hanem sokkal uh -huh. inkább van az ember, van a maga a játékos benne a karakterben, mint hogy a játékos próbálja megszemélyésíteni a karaktert, ennek így van értelme, hogy ez így értelme. Akkor inkább egy társasos vonal, mint az é... igen. Igen, igen, igen, igen, és azért gondolom, hogy kráncsabb, de egyébként meg, ha azt nézzük, hogy mondjuk a, a rendszer szinten milyen mélységbe lehet lemenni, meg egy szám van, meg képesség, akkor, akkor, viszont, akkor viszont értem a szemöldök felhúzást, hangot <gül> Mert úgy viszont azért jóval kevésbé, kevésbé szabály szabály Már egyetértek vele. Ugye az Old nak volt az a elmondata, hogy, hogy mi nem karaktereket fedezünk fel, hanem tanulket. Tehát, hogy a felfedezés az nem, uh -huh. a, nem tudom az elmélyült karakterkiátszás, hanem egy izgalmas helyszínnek a, a felfedezésének az öröméről szó. Tehát teljesen jól látod. Az viszont azt is fontos tudatok, hogy az eredeti dd be mondjuk az old D &D be, hogyha kockát kellett doblad, az már régen rossz volt. Tehát igazából az volt a játékos kultúra, hogy elkerülni a mechanikák csak lehet, és ilyen player skill-ből megoldani a kihívásokat. A halálosság miatt? Vagy hogy Aha. ha uh -huh. adodni kell, akkor van nem jó esélyeid vannak. Így van, így uh -huh. van. Mm. Egyszer kéne játszunk egy, egy tombo of Ugye azt hiszem, hogy tombofonik lésen, milyen nevennek az egyének mellé. Az a, neve, a, a... kanad modul, ami híresen szopatos és DND. Uh -huh. Hát de ha nem csörög a kocka, akkor az ne nem be. jó. Kocka csörgés. Ja, azt tomboforros. tomboforor. Tomboforor. Uh -huh. Na é, igazából az első szobába kijönnénk, de bocsánat. Még, még ott tartottam, végül is, hogy végüliség mikkel foglalkozok, mert hogy ezen kívül, amikor a podcastok, ezek ilyen hallgatom időnként, nagy ritkán belefutok egy-egy ilyen, ilyen actual play-be, vagy nem tudom, hogy mondják, az, amikor játszanak, és akkor hallgatom, de ez ez se kötött le Ez tényleg, amikor nagyon-nagyon latkozok -nagyon valami maraton munka közben, akkor, akkor teszek be egy ilyet, véletlenül. Hmm. E a YouTube odavitt. Igen, igen, igen, pontosan. Aztán, hát mondjuk a Reddit, Reddit szerepjátékos témák olvasása, az mondjuk ilyen, az mondjuk és bár ott is és vannak érdekes dolgok, meg érdekes témák időnként. Meg most például vettem el, egy könyvet a, a baljós vízhang, azt olvasgattam, és úgymond csomó így szabad időmbe, vagy így szabad euh, mentális energiáimat arra szoktam fordítani, hogy olvasgatom és gondolkozom, hogy majd, hogy lehetne elemesélni ezeket, meg ki kell lehetne, hogy, hogy lenne érdemes, és, és a többi. Így nagyjából azért így megvannak, így megvannak a, a dolgok, amikkel foglalkozok, szerepjáték szinten, amikor nem is játszok. Aztán mindig van az, hogy valamit, valamire rákattanok, hogy akkor majd azt mesélni, és akkor azon gondolkodni. Métej, De mi, mivel, mivel foglalkozol, amikor nem szerepjátékozol és szerepjátékkal foglalkozol. Éve. Éve. Én nem hallgatok sem podcastet, és szerintem egyszer neki kezdtem pár játéknak, pár ilyen sessionnek, hogy megnézem, hogy is játszik, de. Én se tudom. Hát nem, nem kötött le. Mit néztél? azt hiszem Rook tradert. Néztem még régen. Mert az volt egy olyan játék, amivel úgyse fogunk soha, több. soha senki nem fog játszani vele. Viccek rád! Nem is, nem is játszunk vele. Igen. Ha. Nem is. Ja, de amúgy meg semmit. De ugye az ilyenek jók olyan szempontból megnézni, hogy hogyan mesél megjátszik más, hogy ó, azt lehet így is. Vagy neked nem volt ez az élményed? ez az, semmilyen élménye nem volt. Vagy más volt. Amerikai. Túl amerikaiak voltak. Ezt a D&D-vel érzem mindig, vagy én azért nem szeretem a D&D-t ilyen szempontból, mert hogy meg főleg ugye az amerikai kritikáról engem nagyon feltudbosszant ilyen szempontból, hogy nincsen úgymond kultúrája annak a, a világnak, amit összeraknak, vagy annyi, ilyen mismás dolgok, meg ilyen... Még a D&D filmben is kicsit átjött ez, hogy ilyen weird fak az egész, és jobban szeretem mondjuk a... nem is tudom... már fantasy például, hogyha még érted, az is egy ilyen mok európai kultúra, de... de mégis ahogy nekem hihetőknek tűnik, mint az az összefércelt DND s dolog, hogy akkor vannak kalandozók, akik abból élnek, hogy kalandoznak, és akkor van egy Artifact Shop, meg, meg nem tudom. Mm -hmm. Mert érzel, hogy vagytok? Szerintem mindenki érdekes egyébként más, mások játékában hallgatni. A kritikásról szerintem tök rossz példa ilyen szempontból, hogy így megnézni, mások hogy játszanak, megtanulni belőle, meg az szerezni, mert az nagyon... Hát, azt én néztek az ilyen a... gál, az az kritikál, Nem tudom, azt én találtam aki, vagy hallottam valószínűleg, valószínűleg hallottam valahol, de ez a, a, a valódi szex meg a pornó, tehát hogy kritikáról kérde, tényleg a pornó képest. képest. Kritikáról sose néztem meg, sose hallgattam, viszont már nagyon sokszor dobott fel a Youtube ilyen, hogy milyen hatással volt a kritikáról. Milyen ja. hatással volt, tudod? Vagy, hogy a Dungeon Master amikor megnézett egy kritikáról részt is utána. Ja, igen, igen. Igen, igen a Matt Master ja, Igen. Biztos. Az, az, bocs, azok a részek a jók, amikor ökörködnek az emberek egymással. Vagy tudod, így van kémia az, asztal, kémia az asztal körül, és akkor nem tudom, ilyen, ilyen faszkodás megy, vagy ilyen a social része a játéknak nem úgy át szoktam pörgetni a ezeket, vagy annó úgy át pörgettem a kombat részeket, mert hogy 45 percen keresztül nézni, hogy ez egy a kocka meg, akkor ezért jó, akkor megütöm a gyíkokat az buzogánnyal. Oké, okay, ennyi volt a köröm, akkor most ez John. Te mit csinálsz. Mondjuk, van egy, amit. van egy, amiben lehet majd bele fogok kezdeni. Egy ilyen uh, szerepjáték. Koznak srácok, Is lehet nézni, de de azért már azok elvetemültek valószínűleg. Ez a Die of Laughter. Nem Na, tudom. Ez egy General Sam és az ő kis csapata. Ja, tudom, az General Sam, azt tudom. Az... Tudom, egy csak ilyen bevágásokat berakott néha így a videókba és abban az volt, hogy... Jó van, hogy félig ló, meg félig ember, de minket nem baszol át, és megpróbáljuk letépni a fejét. Biztos maszk, nem ma kezdtük, tudod. Az, az lehet, működik. Hát igen, de én azért nem szeretem ezeket a felvett szerepjátékokat hallgatni, mert hogy szerintem azok a mi stílusunktól, vagy, hogy én szeretek játszani, az, az ritkán egyezik. és és nem, nem tudom azt, azt, azt a. nem tudom ennyi, ennyi, egyszerűen. De hogy szeretsz játszani? Nem tudom, ahogy mit csinálunk, faszkodunk meg, meg szájkvesztelünk meg, száj -száj meg száj olunk meg, mindent, tojást adunk az öregasszonynak, meg ilyen hülyeségek. Tehát, hogy. A töröket, itt Tehát, hogy ez a lényeg, hogy nem veszük túl komolyan a dolgot, és akkor nekem ez. Mi én már szeretném úgy. Micsoda? Na, nézzem, hogy mondja, hogy bedobta ezért a reklámot. <gül> <gül> <gül> ah, szerintem. szerintem ezt láttam már. De jó. Hát, én is. Mi történik? El, mi ne, lemaradtam. elment a, a jók. Az általános ezét csendőt néz meg. Ja. ja. Ja, ja, nézem, nézem, nézem. F-promó. <gül> epic, epic ja. level promo. érdemes megnézni mindenkinek. Igen, Abba. igen, igen. A ah. Te mondja Ennyi. Ennyi. Ennyi? Miért? Ja, jó. Azért mert te nem is szerep játszol, Ricci, te csak jössz velünk faszkodni. Te csak mémelsz. és. Csak meme Ez van. Ezt kell szeretni. Mi csak kizék vagyunk, a felszopók vagyunk Ricsi rendes podcast karrieréhez, hogy ne futtatjuk. A, a bizony, Youtube karrieréhez. Bizony, bizony, bizony. 3 a... év alatt 180 feliratkozó. Vagyunk <gül> idő. idők. É, igaz, de szerintem 6 éve próbálod elindítani a Youtube karrieredet. Az, az, ott itt figyel, itt lebeg mindig. 6? Az 12 ári. Ez, ez itt lebeg, itt lebeg mindig, itt látom. Egyszer beindulok. Egyszer, de az olyan lesz, hogy... H -h Hogy állsz a meg Megvan már a négy sor. Ö öt oldal megvan belőle. Mire annyi? Azt már nincs idő Van vagy öt oldalam. Mm. De van is rá írva? Vagy... Persze. Ja, Persze te tele van írva szöveggel. Izzék vannak, jelenetek vannak benne, meg minden. Ez Elindult igen. a plot. Minden. Mondast fel egy ilyen, ilyen mesterséges intelligencia. Hmm. Ja, most... Nem, van kellene fejezni, és majd, majd lesz vele valami. <laughs> Hogy nincs még kész! És Le. leforgatod? Hát leforgatni nem, ez szerintem koncepció lesz, ez, ez mindig papíron fog létezni csak. Az a fogok megnézni, mert a laptopom van rajta. Meg, meg kell innen, mint egy jó drámát, és akkor majd száz év múlva majd nézik, hogy ezt valaki meg, eh, megfilmesíti. Mm. Majd, majd, majd megkérdezik, hogy ez melyik Shakespeare-feldolgozás. Mert minden történet a világon, Shakespeare feldolgozott. Sos, alkes arra? Nagyon kevés Shakespeare-t olvastam akkor. De, nagyon sokat. Az összeset láttad már, vagy a Az Hát arra emléksztek. Kicsit más a nevük, de erre kezdődik aztán a Rómeó. De igen. Remix-es Mm -hmm. Ha nem Róma, Júlia, akkor vízkereszt vagy amit akartuk. Vagy Dírkin, ah. vagy Hamlet, ah, és kész. És a világ történeteinek fele megvan. Mm -hmm. Van, aki korán szeretni. Mm. Na mindegy. Ja. úgy szerintem hogy Szocsival, amit nagyon teliba talált én oda, még visszagorni. Valami nem a felszapos, hogy ezre az ez lehet, hogy igaz. Ja. Nem arra, hogy, hogy ez nekem is problémám. Én lehet, hogy most túlzok, de... Tehát hogy, mit várunk egy olyan kultúrától, az amerikai kultúrától, aminek nem tudom... Hányszardéres történetre van? Négy? Szeretnét hát, valahányban idultak. Szokták jön. mondani, tudjátok, hogy a D&D az a lelkeményén valójában egy vesztán. a akkor működik jól a D&D, a, a hogyha ilyen, mint az eredeti Star Wars, hogy itt soha nem járunk nagyvárosba, hanem mindig így a, a peremvidéken, így, a, ahol, ilyen, ahol ilyen öntörvényű kófbolyok, kalandozók azt csinálnak, amit akarnak, akkor működik jól. Uh -huh. és, és hogy az amerikaiak nem tudják jól megcsinálni ezt az európai típusú, túl régi történetű, naszhistóriájuk játékot, mert nem, nem ebben ilyenek, hanem. Yeah igen olyan Persze nem mindenki, aki, nem tudom, Wyomingban él 400 éve és ugye fehér embert látok még csak az teljesen más, mint nem tudom mondjuk -e egy New Yorki. Mm. Azok az is mások. De még a Wyomingi, a utolsó viszkonzoni ember is azért máshogy gondolkodik ezekről a dolgokról színűnek. Mint ahogy mi elképzeljük és általában innen jönnek. Tehát abból az irányból jön a legtöbb média szerepjátékról, mint minden másról is. Most nem egészen értem, hogy most, most jobb lesz az amerikaiak szerepjátéka, vagy rosszabb. Na, ne, csak annyit mondunk hát én... szerintem, hogy más. Ja. De hogy jár... Nehéz, ja nehéz érteni. Neh ne ne hát. Emiatt hát. nehéz elmerülni benne lehet. Há, a hát. Worldbeardingben szarabbak, úgymond. <gül> <gül> <gül> <gül> ja, értem. Kevesebb Európában a romantika időszaka ment, a irodalmi irányzatnak, ott akkor a krimi ment, mert hogy nem tudtak visszanyúlni olyan történelemre, ami a romantika szóva, Érted? Tehát, hát, hogy ennyire... Tehát ez minden más művészetre is kihatással volt. Azt ez akarod ezzel van. mondani, hogy unculture un un az amerikaiak? De, hát, igen. Igen. A Western, a Western az itt, az, az, az hol szerepel, Most nem, nem, nem, nem azt mondtam, hogy úgy jó a a Western, vagy a Pretiferes? Hát az amerikai szerepjáték úgy jó, hogyha rejtettem Western szerintem. Ja, hogy az. Aha. Hát, hogyha úgy ha értem, hogy ez az európai középkori módon próbálják, az már nem megy jól nekik. Mert... Hát az mindig ilyen fura lesz az ősz. Világos. Nem kell túl komolyan venni a gokat szerintem. Tehát, hogy, tehát hogy, hogyha középkorba mennének, a, tehát, hogy középkorba mennének kincset fosztani a karakterek, akkor az ott komoly problémák lennének szerintem a, a, a következmények. Ugyanúgy, hogyha kínai, tehát ha Kínában jött létre volna szerepláték, ott, most szintén ilyen kultúrsztereotípeket mondok, de nem az. Tehát senki nem gondolná, hogy el lehet venni egy barlangban a kincset, másoktól van egy ilyen ősi régi kínai történet, hogy előás az éhező paraszt ember, akik már arra készülnek, hogy megeszik a gyerekeiket, annyira éhesek, előás a földből egy ilyen kincses ládat, vagy egy pontosabban egy ilyen hadag agyagedényt tele aranyjal, és akkor hát megrettennek, hogy hát ez kié. Tehát se jót, hogy ez szükséges jól hogy az az övüké lehat. ne, hogy ezt ők elkobozhatják, és az a szerencséjük, hogy rá van írva az agyagedényre, hogy ez az övékké, tehát rá van írva, hogy ez az ő nevék, tehát én varázslatos csoda történik ah. Tehát ugye egy Weston-történetben nem kell ráírni a Fádára, hogy az a tiéd, hanem úgy döntesz, te kobbolyként, hogy ez hát. meg megillet. Ha nincs ráérve a más tebe, akkor a tiéd. Igen, igen. Sőt, már három filmje ez volt a lényeg a hogy megtaláljuk ezt. Ki szerepjáték. Nagyot hmm. meg, megy vajon? jön. úgy van nekik is. Ha lát, megy most nagyon nagyot. Hmm. Jaj, tényleg ezt nem van volna múltkorra. Aha. De mondjuk, ja, tehát nekik ott van nyűki ott ott hogy ez, hogy e faszom, hívják a kínai operát, azt a ugra-bugrálnak, meg minden, meg minden nem hát ilyen, most most most most most most most most most gondolsz? A most most most opera? most most most a most most most most most most az a vúzsuk hát a, a kard, kartsus, a kard. klasszikus részéje, ami a mitológiajára épül, meg... Három kívásság, meg minden? Meg a, hogy ilyen, a nyugati utazás, meg hasonlók. A... <sí -csú> <sí> ah, igen, vúzsia. Szicsű. Szicsű. Fé, Wikipedia, Kínai Opera? Szicsű. Szerintem bárk nem idejük gondol. <laughs> De az a nyugati tripus opera. Tehát C azt jelenti, hogy Nugati, a Csiu meg azt jelenti, hogy Opera. Ah! ah. És tanultunk valamit. Hát ez őrületes, köszönjük. Akkor Csícsú. Csícsú. <síns> Várj <síns> <Lekedés>, csak rassz, egy rassziszsorban <síns> a kott ezt. Van így, hogy látom köszönöm. Csak egy vonásra van a csincsonktól, tehát most már más... Egy... <síns> Szerintedek bele. Itt én nem én vagyok a te itt imedtek. Betok, lehet, hogy hülyeséget mondtam, mert hogy oké, hogy a szíja nyugatot jelent, de most rákerestem és ez egy másik szíja, ez valami ősi kínai szíj, ami jól azt jelenti, hogy nyugod. Hát ez valami nagyon is kínai opera. Oké. Okay. Jó. Hát. Ja, de az a baj, hogy amúgy is szerintem ott a szerepjátékozás most negatív social credit score-raljá szóval. Aha, abszolút. Ja. Ez, ez amúgy sem szabad. Igen, igen, ez, ez cool, tehát cool. A saját régi kultúrán gyilkolása az egy 40-50 éves, 50 éves hadomány, hagyományot, jól ha jól tudom, de mindegy. Te üveget viselsz, akkor az áróba lövünk. Nem, mi? Nem, az Kambodzsa. Ne ez ja? nem, nem, ezért. Ki, is volt, hogy a, mikor dalövölözték a... Ja, ja volt. Ja, ja, ja, volt, csak nem a szövegé át, hanem... Ja, a ja, ér ja. abban, kulturálisan. Igen. igen. igen. Hm. Hm. No, de kellemesebb témák. Jól elperdült ez a beszélgetés Mind is. Akkor egy, akkor mindenki egyetért, hogy a hajdúkat kell írtani, vágni. mi? Gondolsz? A gondolsz? A kiválasztott nemzetre, nem hiszem? Az ős Isten szintjákra. Kedve Isten kedvenc gyermekeire? Kék nem, hogy rá gondol. Jó, pillanat, ki kell mennem hájni, pillanat is jön. Hát ha hajdú lennék, én is hájnék. Mindig. Ja, de... Mm, szerepjátékok vissza, eredetén. <gül> hol jártunk? Ö, hol jártunk? Nem mert, mert mindenki amúgy még a, a szomszéd utolsó kutya is uh, szerepjátékos tartalmat gyárt, vagy az ilyen let's play videógat gyárt, mikor is szegülnek a haverokkal, Mert nekem úgy tűnik, hogy most már tényleg egy kicsit nerdy ember, meg van mondjuk három másik ízé akkor fognak és leülnek valami teljesen érdektelen D&D-t játszani, és akkor imádják az emberek. Hát valamiért ez így a, tehát hogy valamiért a egy jelentős része ezt érzi így az, ultim, az ultima fokozatnak, nem? Hogy csináljuk azt, hogy felveszünk, hogy D&D-zünk. Szerintem te is unalmasabb volt, akkor kell képzelni, de én nagyon ritkán működik jól, vagy egy, amikor benne van az ember, akkor egy, még jó is, de hogy, hogy nézze, hogy mások nyomják az insider joke az az ritkán jön ki jól, vagy ritkán élvezhető számomra hát, legalábbis. Igen, igen. Főleg mondjuk, hogy mondtam, hogy kombatot nézni, ami kombatban benne lenni is unalmas tud lenni, mikor játszik az ember, nem hogy mások csinálják. Ezért kell. Igazából nem a öket kellene videóra menni, felbaszni, ez kész, hanem telebaszva special effectekkel megcsinálni. Mm -hmm. Na mit tanult meg special effectezni? És <gül> mire gondolsz? Hát, a... epikus zene, ahogy magyarázza a Szöcső a kombatot, és igazából eltelik 10 perc a között, hogy le van vágva. Mest de... a... <gül> off session. 18-at adottál, megütette a fejét. Bony, bony, <gül> Oh, ott, és... Most mi ez polelezzel a következő gondolatot? <gül> Rájtem valamit, ezt rá. mondja csak, hogy később rájövök. Mi nem? Nem, nem, nem, mondja. Te. A fejeztem. Hosszabb gondolat, mert jó, hogy, hogy rájöttem, hogy most, amit mondtok, az tök jó volt, mert rájöttem, hogy ez is valószínűleg az, hogy. Tehát az a hit, hogy hogy mivel mi nagyon jól szólalkozunk, ezért nincs is más jobb dolog, amit tehetünk a világgal, mint hogy felveszik, a játszunk és megosztjuk másokkal. Ez lehet, hogy egy újabb ilyen, minek kell mondani, ilyen geek, social fallacy, meg vannak ezeknek, most nagyon angol voltam elnézést, de van Nem. ez a híres. Nem a többit, csak ezen. Geek, social hogy, Tehát vannak ilyen tévképzetei a gíkeknek, most mondok példát, ami felből eszembe jut hogy a barátság az ilyen átruházható, tehát aki, hogyha van két barátom, akkor biztos, hogy egymással is barátok lesz, no. Uh -huh. Oh no. De... <tos> Nekem ez nem megy, ez, ezt már próbáltam négy emberrel, vagy három emberrelrel. A méteit azóta csak írjuk. Lehet, most már egyet egyáltalán felállni, de értemünk a Felolvasom, az első az, hogy akik megbélyegeznek bennünket, vagy hát hitegadnak bennünket, ők mind emberek, Tény. A másik az, hogy a barátaim elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Nem kell semmit se változnom. Teljesen jó vagyok, úgy vagy vagyok. A harmadik az, hogy a barátság mindennél fontosabb. A negyedik az, amit mondtam, tehát hogy a barátság az ilyen. Tehát átruházódik, vagy hogy így megoszthatom. Az, az, az... Az... az ötödik az, hogy a barátok mindent együtt csinálnak, és hogy ezek ilyen képzetek, amelyek így tartják magukat egyik körökben. Most, most kell azt mondani, kettőt, ez az én feltételezésem. Az egyik az, hogy, hogy ez, amit mondtam, hogy nincs is jobb dolog annál, mint megosztani a játékunkat másokkal. És a másik, hogy a szerepjáték csúcsa, megírni a saját ezredik majd a saját ezeredik saját szerepjátékomat, hát ez a másik félreértés szerintem, amiben bőrök a az, e A Világnak szüksége van rá. Az első az, amit mondtál pluszban, az annyit tennék, hogy amit mit csinálunk, az száma, mások számára is ugyanolyan szórakoztató. É, é, amit igyány, igen, <sus> pont, igen, mert nekünk, mert mi Igen, Nem mi is elvezzük úgy igaztérni. ez van. Amúgy erre jó, jó példa az, amikor pubg -tünk hogy amikor benne voltunk, az szerintem rohadt szórakoztató volt. Viszont mikor elkezdtem vágni és kijegyzetelni, hogy amúgy mi vicces, hát volt olyan, hogy egy 4 órás szegmensből kb. 7 perc maximum. És az, arra is azt mondom, hogy 7 perc az nagyon-nagyon neccesen. Viszont ugye akkor az nem tűnik fel, mert itt a más élethelyzetben vagy, vagy valami. Szóval, tehát hogy visszatér, visszakanyarodva izéhez. ez mi is ugye felveszük a játéko, játékainkat és feltöltjük. Ez annyira nulla effort egyébként, hogy... Tehát, hogy... Hogy mondjam... Hogy nem kerül sokkal többe az, hogy felveszed és feltöltöd, mint hogyha nem veszed fel. És gondolom ezért is csinálják meg sok mindenki, mert tényleg nulla hozzáadott értékkel van valami kontent, és lehet, hogy valaki megnézi, vagy valakinél. Egyébként meglepően néhány ilyen adásunkon tök sok nézettség van amúgy. Valamelyikről meg senki nem nézte meg. Tehát van egy Delta Green-es, van fent azt hiszem három vagy négy, és a másikat senki nem hallgatta végig meg. Nem is értem, hogy harmadikot azt még... Na mindegy, szóval. Szóval de szerintem... Privátra van rakva. <síns> <Bicsoda>. Privátra <síns> van rakott, de, de nem az, hogy... meg megnézték van rajta kattintás, meg ilyesmi, de összesen 30 perc megnézettség van rajta. Tehát, hogy végignéztek az elsőt és a harmadikat, de a másik nem, mert hogy mit tudom én, azt nem, nem értem. Szóval azért járt mindenki contentet, szerintem is feltöltögeti, mert hogy nagyon-nagyon zero effort is. Van valami haszon belőle, vagy van valami kis plusz belőle. De semmi belőle. Igazából Még nem, nem lesz kb, kb. semmit. Igazából az, hogy semmi. Itt nem lett, egy, lett jobb. Nem legjobb. a szerintem a fűhallgatózat szóval valami ilyesmi. <gül> Azt gondoltam, hogy húsz 20 a seket valami fontet. <gül> Pedig ott, ja, ott, a a, ott a legjobb a basszus. Hmm. Ja, de... ja, igazából az, hogy nem az, hogy nincs, belő, tehát nincs belőle semmi. Igen. Tehát, hogy legrosszabb fel, a legr legrosszabb esetben semmi nem történik. A legjobb esetben valaki rávetemenik kis végignézi. Csak mondjuk, igen, ezért olyan szaturált teljes mértékben az online content nincs, igen, mert nem. Amúgy igen, tehát, hogy alapvetően azt lehetne, hogy, hogy tehát végighallgatni egy, mit tudom, négy órás adás és akkor kivágd belőle az őket, meg az unalmas részeket, és akkor lenne belőle nagyon feszes tempójú másfél óra. Viszont, tehát, hogy arra meg egyszerűen nincs közönség, mert ami nem érdekel, azt úgyis át tudod tekerni te kézzel, vagy nem, nem, nem tudom én ez. Hát, én... nagyon egy átlagos usernek ne adj ennyi hatalmat, inkább kikapcsolom. Te ja, tekerül. igen, igen. igen. Pár... De, de viszont, tehát Vagydoston meg tényleg, órákat meg heteket tölteni azzal, hogy a 4 órából legyen másfél óra, szerintem azt, meg ne, vagy nem vagyok benne biztos, hogy az megéri? Hát ismesel, hmm. másfél órán át folyamatosan… ...kkel feszített tempóban legviccesebb állapot. Ja, ja értem, igen, ja, ez, igen. Ez, De az, ezek tűnnek ki, nem? Ja. Egy né négy-öt személyiség folyamatosan vergődik. Igen. egy Mert... Ezen múlik ez a YouTube economy, meg az összes ilyen... Hm. Vagy fizetsz vagy játszhatok nagyon jól, vagy nagyon viccesen ez a kettő van. Jó bérmesélőtök van, aki egyben vágó is. Tényleg, milyen volt a bérmesélődés? Mesélj már arról. Vagy arra, ne, azt mondta, beszéltük nem? Nem, nem, akkor mentél! Nem, nem, nem. Megbeszélj, tétek felveszünk ezt az egészet? Ezt felveszí, Oké, akkor nem biztos, hogy szeretnék róla. Jó beszélni. Azt nyitva kell mondani, hogy nem volt rossz, és nem váltam meg, uh -huh. de én engem arról győzött meg az a, ez a jelenlegi konstrukció, hogy nekem erre szükségem. Uh -huh. Egy kezdőnek, vagy valakinek, aki nem tud találni beszélő, szerintem az tök jó le. Tehát akkor úgy gondolod, hogy valakinek ez itt tök, tök jó lehetőség. Igen. Igen. Uh -huh. Tehát. Valószínűleg van rá igény, csak nem tudom, hogy ez az igény, ezt fenntartható. Vagy ez biztos, hogy nem fenntartható Magyarországon szerintem. Nem. Ne. De igazából, tehát ez... A minőségéről akkor nem akarsz beszélni. Csak a bikénkéről. Mi... A... Maty, úgy mondja bármintos, hogy élünk megy a Twitch-en. Hát... Nem, nem hanem hogy maga csak úgy a... A mi <gül> De hogyha nem akarról beszélni, majd beszélünk vele egy hét múlva, ugyanúgy 9 órakor is, akkor volt, nem amit jól meg... a srác, volt, ami nekem nem. Tehát hogy az egész stíluson nagyon nem az én stílusom, és volt, amit nagyon jól csinál. Uh -huh. Tehát amit Jó. én is így eltanulnék tőlem, mert nekem nem mert Mondjuk, igen, voltak ilyen részek. Ez nem halljuk aztól. Na most ezt vegyük. Úgy, igen. Tehát tényleg nem szó, szó hogy szerintem a legtöbb mesélőtől, aki mondjuk egy ideje már mesél, vagy lelkes, vagy van rutinja, azért van mit eltanulni. Mert vagy, vagy, vagy, ja, vagy ezen, Félek, hogy... E igen. Igen. külsős. Hát... Hát minimum, ha már fizetek érte. Hmm. Legyen jó. Tehát hogy, hogy lesz jó vala... Érted de, de Nekem ennyi, hogy ez a bajom, hogy annyira sok minden múlik, hogy jó-e az a kaland, amit játszunk, hogy... eh Ezt tudom képzelni. Ezt tudom képzelni, milyen az, amikor jó azt, azt mondtuk. <gül> Na, de azt amúgy... én sem. Ne engem az, nekem az volt az érdekes, hogy végül... Majd csak kérdezte azt hiszem, talán amikor beszéltünk erről azután Discordon, hogy, hogy miért lenne más, miért mesélnél más, hogy pénzért. Tehát, hogy nyilván attól nem fogsz, nem fogsz tudni, vagy nem is fogsz akarni igazából más, hogy mesélni egy kalandot azért, mert fizetnek érte, vagy igen, vagy nem. De valószínű nem. Teszek bele e Igen, <síns> például. Mi? <síns> Ör, de nem, nem tudom, Ez hogy... Ezért e De nem, nem nem fú... fizetnek. Értem. Ez olyan furcsa kérdés nekem, de lehet én ehhez túl cinikus vagyok, hogy... Miért csinálnék más... Ha... Miért csinálnék más, hogy valamit, ha pénzt kapok érte? Hát, azért csinálnék más, hogy azért csinálnám másképp, mert pénzt kapok érte. I igen. Tehát. De, hogy... de. Most az. Valamit hogy... minden tudsz máshogy csinálni. Tehát valahogy tudod, aztán úgy csinálod. Így is úgy is, úgy fogod csinálni. Hát, hogyha már valamiben olyan szintre kerülök, hogy val e, legyen pofán pénzt elkérni érte, akkor azt úgy is fogom csinálni, mint amért fizetnek az emberek. É, és hogyha nem fizetnek érte, akkor az szarabú csinálod direkt. Vagy ha fizetnek érte, akkor csinál szarabú direkt. Vagy szóval, hogy érted? Igen. Melyik? Igen. Igen. Valamelyik, de, de nem, mert. Tehát egy. Nem fogok barátaimnak szarabó mesélni, azért, mert ők nem fizetnek, meg nem fog szarabul mesélni azoknak akik fizetnek. De, de ebben.. Ebbe ha... ha valaki megkér engem, hogy fordítsak le valamit mondjuk. Nem fogom többször átnézni. Hm. Nem, de a... azt nem is. Ja, Amúgy okay. figyelj már, képzelj azt, hogy tud, hogy pénzébe valakinek, viszont valamiért a, a kaland nem az, hogy nem, nem úgy alakul, hanem nem tetszik nekik úgy, ahogy amit szeretnél. Én Szerintem az simán elképzelhető, hogy a barátságnál hát most ez van, lesz teljes Igen. És, és viszont a következő alkalomra meg Ugyanúgy az de viszont hogyha pénz a pénzért csinálod nekik, akkor mondod azt, hogy jó, akkor ezt átgondolom, és akkor ők ilyen típusú játékosok, és akkor úgy tervezem meg a következő kalandot, hogy az legyen az a dolog, amit ők szeretnek, az legyen benne több, mert hogy szeretném őket vissza, visszalátni. Ne szíves már is, de barátaidnak nem változtatnál rajta? Nem azt mondom, hogy nem változtatnék Neked. rajta, viszont... Neked nem. de. Igen, a barátaimnak talán gyerektek, nem? De az a baj, nem vagyok mesélő, de hogy valami ilyesmit érzek benne, hogy... Inkább, én szerintem amit Richie mond az az, hogy ha még te teljes mértékben jogtalannak is érzed a kritikát, akkor is változtatsz rajta. Mert a vásárlónak igaza van. A barátaimnak a válló beszéled. Megbeszéled, vagy le vitatkozni, és aztán megmondod, hogy hülye vagy, bazd meg. Tehát... és utána megy tovább minden úgy. Igen. Nem, plusz, plusz, valamit kitaláltam és elplaytettem. Plusz Én az van, van hát... hogyha a barátaidnak mesélsz mondjuk egy homebrew akármit, akkor azért az még mindig a te dolgod is, tehát is szerintem akkor kicsit jobban szeretnéd az, hogy a te elképzelésed is megvalósuljon. Amit te kitaláltál, vagy ahogy, ahogy te kitaláltad? Mm -hmm. Nem. Valószínűleg elméletben igen, de gyakorlatban meg nem tudom, hogy mennyire lesz különbség. Tehát igen, Már... elképzelek valamit, és azt úgy szeretném nem mesélni. Igen, a barátaimnak, akik úgy gondolom, hogy bevők rá, és ők alkalmazkodnak hozzám, mert ők nem fizetnek érte. E, igen. De... És... Vajának második, akik fizetnek érte, és valamit elvárnak, akkor. Talán valahogy máshogy fogom lehet, amúgy. Tehát sz szerintem, hogyha fizetnek érte, tehát fizetnek a szolgáltatásodért, akkor kicsit hajlaszabb az erőnyben, amit ők szeretnének. Akkor egy kicsit kevesebbet teszek bele a saját személyiségemből az egészbe. Én, de, én szerintem talán nem biztos, hogy jobb lesz. Majd, hát hogy nem, nem lesz, de, le, de, de, de mondom, hogy kicsit, kicsit alakítasz tehát több munkát teszek bele, hogy az olyan legyen, mint amit ők elvárnak szerintem. Vagy nem tudom, mm. lehet, hogy nem. Nem vagyok mesélő. Ja, én én kapcsgálom, amit mondasz, meg valahol értem, de közben meg, közben meg a gyakorlatban nehezen látom, hogy mennyire lesz különbség. Kaland közben még bedobsz ilyen mikrotranszakciós opciókat, hogy na figyelj, itt lehet lútot találni, hogyha még egy 500 még rárakunk arra az óra díjra, hát, teszi, igen, megbeszéljünk. Újra beszéljünk, uh, ez egy újra úgy érzem. Igen, <tos> figyelj, van egy De új baj. kommenterünk. Maci Hun Senpai azt mondja, hogyha pozitív szemüvel távozik, akkor visszatér, egyszerűen. Szerintem ez nagyjából fact. Ez, ez true. És a barátaidnak nem akarsz pozitív számítani? Ők nem érdekelnek annyira, mint a pénz érted? Megérdemlitek, azt hiszitek. De még az, de a barátok még hazudnak is neked. Á, jó volt ez! Jó, igen, nagyon jó Ők még nem akarnak megsérteni se azt csinálsz, hülye vagy bazd vagy. Nekem azóta is gyomor idegen van, hogyha a Rook Traderre gondolok. Ilyen szar volt az előző kaland. Szerintem teljesen nem volt a kaland. Ó, oh, jó! a Látod? Látod? Látod? Jó, nem jön ez jön jön nem rendben volt. Burzalosan szarvú sikerül. És tudtam használni a pszich képességeimet, de amúgy... Amúgy nagyon adtam. Szépűföltem pörölje el embereket. Javányom, nem sok, sok pszich képességed van. Igen. Igen? Ez a mit akarsz mondani. Igen. Igen. Azok se harcba használnak! jellemzően. Sok lehetőség volt, de mindegy. É, igen, de ez most mindegy. Lényegtelen, de, attól, de ha fizettetek volna ezért. Ujjjaj. Akkor, akkor nem vagyunk és... vissza hozzá? Hogy már akkor, nem, akkor a felénél nem luktam volna be, például. <sorlá> Mi? Hát én azt tudom nektek mondani, hogy nem tudom azt mondtam nektek, hogy én, hát, Igazából nem bérmeséletem, de pénzért meséltem 14 alkalmas folyamatot, hmm. talnyáron. És az volt az érdekes, hogy ott nem a játékosok fizettek, hanem, egy... A nem, hanem egy külső személy fizetett azért. Tehát most nagyon hűnök, de totál izgalmas kísérlet volt. Ez, ez nagyon izgalmas játék is volt. És hogy ott nekem az volt a tanulságom, hogy, az, tehát, hogy azért is kérdeztem ezt, ezt a kérdést, mert szerintem fontos, hogy tehát nem nyújtok, nem tudok jobbat nyújtani, mint amikor a legjobbat nyújtom, és alapba próbálom a legjobbat nyújtani. De az igaz, szerintem jó dolgokat vagy hogy amikor azzal, hogy pénzt kapok, azzal arra vagyok motiválva, hogy azért rendszeresen egyeztessem az elvásait a másik félnek. És ez szerintem személyiségfüggő, hogy, hogy valaki mennyire alkalmazkodik, vagy nem. Én szerintem nem voltam túlságosan alkalmazkodó, de arra figyeltem, hogyha mint az ügyfélnek van valami elvárás, akkor arra legyen valami mondásom, hogy az igen, vagy nem. Tehát szerintem egy csomó minden tisztábbá, vagy egyértelműbbé tesz. De az, hogy ez jól működjön, az az kell. Én szerintem itt van a nagyobb problém. Tehát, hogy a kihívás, hogy vajon az ügyfél vagy a fizetők tudják-e, hogy valójában mit akarnak. Mert sokszor hmm. vannak vágyaink, de tudjátok, de hogy valójában mi az, amire. Sose. most hát sose, de. Ja, igen. Nem, nem. Az ügyfelek általában nem tudják, mit akarnak, de még azért is, fi azért is fizetnek, hogy te rávezest őket arra, hogy mit akarnak. És egy jó vérmesérő ezt megcsinálja. Igen. <gül> <gül> <gül> Mint uh, sok más szakmára is igaz. Sose tudja, nem tudja. Sejtelme sincs annak, a képen most épített házat, hogy mi, mit akar. Van egy elképzelése, de aztán szépen rávezetik, hogy mi is legyen ott. Tehát, hogy... De, de, de, de, de ez hogy a pénz igazából megbonyolítja, úgymond, a dolgokat. De ezzel egyetért. A van rád. Tehát épp, épp az, azt, hogy még... Ne, tehát nem biztosan tudod, hogy milyen hatással van rád, de van. De borzalmas dolog, pénz. Szerintem fel kell hagyni vele. Most már... <gül> csak ri, rizs alapú ö, cserekereskedelmet folytat. Vagy használtam mindenki Zimbabwei zimbabwe dollárt. Dog dollárt. Van nálam egy trillió zimbabwe dollár, ha érdekel esetleg. Adok egy sport szetetet. <gül> <gül> <-tévet> márkát. Oh. <gül> erős, erős. Vihetnám dongot. <gül> De... De gyú... Viszont az, hogy kevesebbet, csak amit Mark mondta, hogy ja, akkor kevesebbet, nem az, hanem más. De jobb vagy rosszabb? Hát, attól függ, az biztos, hogy azt az, az inkább szeretnéd, hogy a fizető vendégek boldogabban távozzanak. Mint a csicskabaránaid. Mint mondjuk... mondjuk a a Csicskabaráta... De csak becsicskítani a srácokat, hmm. hogy tudják hol a helyük, tudod hogy Jó, ezek, a, ezek a parasztok annyira élvezik a fájtolást, hogy hatkalonban egy darab nem lesz. <gül> csak mihez tartás? egyébként nem, nem, nem, és feltétlenül rajtad múlik, viszont a játékokon is tökre más, más lesz, az, hogyha a ide játszott, tehát hogy ők fognak máshogy viselkedni, és hozzájuk kell máshogy viszonyulod. Nem is az, hogy te mit hozol ki magadból, hanem csak eleve ők. Hát, sokkal jobban adják a lovatalád, vagy sokkal jobban ismernek, és azért inkább arra felé viszik, amerre tudják, hogy ők szeretnék, mint a mint, mint, úgymond fizetős kliens. Nem tudja, mit szeretne, nem illetve nem is egy csapat, akik játszanak, és uh, várják, hogy a szájékba repüljön hanem. Nagyon sötét metafor, te de vagy inkább hasonló. <tos> Na. a kurvát jobban megbaszod? No. <gängeriffe> mm. Na! Miért már fizettem ilyetet. Nagyon jó, köszönjük! Juuu, hamarja! Nem tudom. <gänger> na, akkor vagyunk szépen ahol! Ez egy végszónak így tök azt mondod? Ja. Elmondtam, <gänger> hogy sötét lesz. Na. na, jó van. De hogy ennyire baszta, jóan. Várjam, még most itt meg kell kérdezni, hogy <gül> neki mi a válaszért? Er? Mire? <gül> <gül> pont, pont, pont nem volt itt, nem baj. Ja, ja, ja. <gül> még, most szó, mit szóláltok, hogyha itt le is zárnánk? Még, még, még, beszéljünk már le ez a válasz. Végés, <gül> hogy kérdés vagyunk, mi? Nem, nem. Valami, valami könyegb. Um, nem tudom, hogy vagy kis kutya lennétek inkább. Én? <gül> Mindenki kisliszer lenne. Én nem fél, átom, szeretnék macska lenni amúgy. Vagy kapibara. <gül> vagy egy kisliszer. Kis, amúgy kis kis egy kapibara az lennék. Lennék, kap... Amúgy az hogy egy kis kapibara, nem létezik, bazzák. Hát láttad, meg a a kapibara, akkor, mint egy malac. Nagy malac. Hát de amikor kicsi, akkor milyen keci aranyos? Ami meg oposzom ennék, ennék a szemétből, meg elütném magam kocsival. The height of ambition. <gül> miről fogunk rá közelebb beszélni, akkor miről fogunk beszélni? Nem tudom, <gül> mert. Mert mondja, most, most egyébként én az a gondolkozok, azok, hogy a... Most... <gül> úgy, úgymond úgy ki kell tézni a worldbuilding ellen, és azt kell nekünk is folytatni. <gül> Csak a versenyelvészét rendszert. Is. Igen, igen. igen tehát, hogy Mi a visszaszegészítjük csak úgy, hogy csináljuk a verb de kiadunk egy öt oldalas szabálykönyvet belőle. Jó, pedig hát, egy hm? Még fiatalok voltunk is, bohók, amikor elkezdtünk. Igen, nem tudtuk, hogy milyen hatásai lesznek. úgy, Amúgy szerintem a következőleg lehetne valami Uber-debilodás, hogy a chips tl vagy magok ti vagy valami ilyesmi. Én mindig... Nem. Mi, mi, a... nem. Én a... vagyok az általános szerepjátékkasztok tier list pusztád menőség alapján. Hmm. Oké. Okay. Az amúgy lehet. Az, az Na ezt takálgatom, király. <gül> <gül> <gül> Jobb lesz, mint a csokis. Ah, Na, a csokis nagyon jó volt. Elát, ez, ez ezért <gül> mondom, hogy... hogy ez, ez, ez... <gül> Bocsi szerint az a zseni, az a zseni. Meg... A, a film csúszkált a csúszdán, én meg akkor eket rögtem, nagyon jó van. <hýz> Júli, van a, a, égen, a <hýz> hogy a bókos a legfinom. <hýz> <hýz> <hýz> jó. De. Van a kóf? Köszönöm, éhm, köszönöm. Be, be is kéne köszönni, Igen, utána. igen, igen. Tehát hogy most kiköszönünk, és utána beköszönök. És elévágom, és akkor mekkora meta lesz. Hogy, hogy az emberek... úh, hallod? Hallod? Az lesz, hogy az emberek most meghallják, hogy Úristen, most fog kiköszönni, és már hallották a kis, kik, beköszönésem, érted? Ú. Azt a szentségét. Na jó. Hát köszönjük szépen, hogy végighallgattátok ezt az adást. Ö, ö, hogy hogy tetszett akkor iratkozz fel ránk és csatlakozz a YouTube csatornánkhoz. Csatlakozhatok a Discord szervünkhöz is, ami a leírásban szerepel. A basszus elbasztam, mert most, most nincs meg a flow. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltál, iratkozz fel a csatornánkra, de megtaláltak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató platformon az egész univerzumhoz. Csatlakozhatok a Discord szervünkhöz és is, és tudtak nekünk e-mailt írni a 01 Podcastshock a Természetesen ez végbetűvel van, és hát köszönjük szépen, itt voltatok, sziasztok! Yes yeah, dok. Hello. Hello. Ciao.